اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت النیسا سورت کی اسلان معاشرہ و سورت دریسیو اولیسیو ایشفارس حکامو اول حکمو حکمو مالیتیم دویم انساب بین الیتاما دریم ایتاول محور او سزرم حفاظت اموال صفها او بنزم اصبر على الحصص المفروضه شریعت کې می سیمه کړو دیندار نه لا زنان نه پاګه بسبر کوي او سوس وګم حکم ذکر کوي تقسیم ال تقسیم الاموال مل قانون شری مال په قانون د شریه لغوي او پوهه دې آیاتونو کې د میراث مسایل چې ګر کړلې تقریبا 15 11 لس دی مقام کړي او درې باخر د صورت کړي سره مرشي مشریعت کې دا وله ټول اول طرز بازار شي او دا غوې نو بیا اول تکوین تجهیز دې او د تکوین تجهیز نو بیا رسو قرض ده ترضیه مال پادیشو نو بیا او پای کې د دو اسیت ناپس کولیش دو اسیت بغیر وارس لکی چارج و شاری ایسا ورکردہ داغی دو پار اسیت نشکولے دو اسیت نروسو بیا مال دو رسو منز کی تقسیمی دو اسی دو رسو تفسیر قرآن کرلے باج ورسا سی چاہی تزیر فروز ہوئی زی داوی سی په قران سنن ثابت دي باجوره سداسي نه چاغتا عصبوي چې ذير فروزونه سپاد دي شي نبي ال يخني او کذير فروز نه نبي اومالي او دريم نمبر بیا ذيل الرحم ني چې دا اسبون رسو بیا غيص اخلي او بیا نماز او زحد کرل نه دلتا اسی جیرکه دا وراسو الله فرمایو یوسف کوم الله حکم کوي تاسو الله بیا کوم په بارد بچو تاسو کې لزکری مصلح الذن انسه نارین الله پشان رہی د دو زراراو دا دا یو مسله شو علق پشان دي د دو زرانو اخني وګوراس غا سړمړو شو دا یو بچي پادشو او دوه لونو پادشي اي زه د برابر الک اخین ټول زیاد با څو کو سلوري سي کو دوی سه ورکلو ورک او دوی سه با دو جنو دو جنو کوم دو اسطو یو, دو دو جنکو برابر و اگو فرس یو دو الک دو جنو کو برابر واسو او ګفرس کال کی आवाज یو جنې وا بیا با له ثوي څور کو جنې لیو نمر بدري سی کو دو جنو کو برابر 발ثور کو دا الک سره شریر کی زیات شو دا جنیس کم شو په مولی مولوی الله پاک غریږ رحمت کې یو نوکتو بیانونه والا چې د سړي په سر باندې خپل غم هم جوړ د بل غم هم لې دا کله بچو د زنانا غم هم د سړي په سری نه علاوه لې سوم زیاتور کړو دستا غمونه زیات دي د لگاو زی ډېر دینه تعالی سوم زیاته درکړه زنانا د دې غم د خاور په سر دې مشریعت ول نیمې څورګرشه د نیمه ساجې خرچه شو او پاتې شوه د کچې غمدې د خان بسر دې نه بدل اخی یوه مسره را شو دیم وېن کوونه نسایان کوي زنان او پس نته د وا یاد دوله پاسا دا فوکس نته ني کې د فوکل اخی داقېل دا دا اتفاقی دي دا چې دو نه لپاسې نه دا دو نه دا نه نه دو ک دو نه لپاسې د تیر ا وئ درو انفال کې و راشي دوسم یاد کې هلته و کله چې تاسو کاافرانو سره جن کوئ نو قافیر بوای فوکل اناق لپاسه ستونه زاقید حومی تی باقی دې دانه چې د ست لپاسه بوای دوه یاد کی پذر بو فوکل اناق پذر بمنم کله بنان وایجو ست بسټونو باندې الاناق و ایذ ولر پاسټونو دا نه چاټ له پاسو گزار کې ولانځه باندې کې دا خپل اتباع لري دا هم کې لري دوی کې دوه نه پاسه و له الناس رس سما او شریف یې کولو دا بیان کړل دل دا دلته کې د جنګو اسے بیان کا چدو نہ لپاسے ما او د صورت په اخر کې بیا د لونو حاری بیان کړل چدوې صورت دې ختمي یې ال دوې یو سل شپږو یا کی پین کانت اسنه نه فلهن الصلصانی مما ترق قزالو خیان دی دوې دیودا دو دی. نو فرہ ونصرو صالیم ما ترک جو د پار دودری می نو اوسو چلو نا ډیری نذری حل نوین کړی زری حل معلوم کړم جنکونه فو قصتین چې جنکه ډیری نو دودری می وړی نو چلو نا نو دودری می وړی پسو جین کو دو دغ حال نه شو د دغې حال معلومکو د دو خیان نه چې دو خیانې غ ساې سرسا معک نو دو جین کې به هم سرسا د دو جینکوو حال معلومکو د دو خیان د حال نه او د ډیرو خیان د حال معلوم کو د ډیرو جینکوو د حال نه د سونهې احتییا کو, کو سونه احت... احت... احتی. د علم المعانی په اصطلاح یو هیو شه حضرت کې په قرن نه بل او بل حضرت کې په دبل نه بل دنده کې پوښتنه ذکر شو او اسنه حضرت شو په قرن نه د هغه اسنه باندې الته کې ذکر شو پوکا پوښتنه حضرت شو په قرن نه د پوښتنه معنی شریفیو او الله اوجه بیان کړل او د شیخ وی ذاقیر اتفاخنی ا کدوې او کو دون له پاسې دغه حال څه داري مال <سؤال> و ټول دری سی شي دوی سی وجواري 2/3 او پادشوره یو یې سن هغه بیا د اسو ده کترې د ترث وې ضروری ضروري وې ابيوالي درې ده و ان کارط احیتن کوا د جنې یو فلان نسونه درنیم دا ک جنې و درالا سره مرشو یو لوري پادې شو پر اسخه اوترا دی اسابه نه مال بدوی سیکو نو سوور کو چالا جنې غنیمه چې نه عدالت او شو ترې اترځوي اغوالی سندورو وَلَيْا بَوَهِ لِكُلِّ وَهِدِ <متحدث> مِنُمَنِ وَسُدُسُو <متحدث> دا پار دا مور و پار دا <متحدث> مری دا پار دا حدیود دوان و نا سودسو شپگم ایسادا مِمَّا ترکا داغین چی مری پر خودیخوا اینکان لگوالت که دا مری دا پار بچه هم سرمشو زوی شتا نو پا دی صورت کی بے مور و پار لومشپگم اوارکو او پار لومشپگم اوارکو نوټول مال بشپک اسی کو یوې صوبې کې پلار واني یوې صوبې کې مور واني تاسو څذورې شه پاجیش پا مې نه بدل شي ابالک واني دای څه زورا او پینځه مثلا و اى لم يكن له ولا كنوزه مریده پارا بچي ورسو ابواه و نور مور فلار و يمي ثلث د مور د پاري ديمي صدا سره مر شو او بچي نشتا ولد نشتا نه مذکرستو انا موانس او مور فلار دي ميراث ورو يعني مور فلاري مسلمانان دي ته کي کافيري کافر ذو مسلمان نبی میراث نه وڑی نه بدی صورت کې با مور دری می سوالي چې باقی ذ اصحابو نه خپلار او سروج باقی بن پلار شي مثلا سړی مر شو دا یو خپلار یو مور پادیشوان نو مال بدري کو یو یې سو مور والی او باقی دوی شي اگر پلار شي پلار اصحاب نه اصحاب باقی وړي په داو مثلا په یوه خواتون خواته موږ د مړي د پارا خيان د رونه په یوه می سودوس د مور د پارې شګملا چې مر شو دا بچی نشتا خو خيان د رونه دي خو رضا دی یا دواړنی برابر خبره دی پلسه کا خو یاندرو نه چاغی ته یا د پلار د طرف نه خو یاندرو نه چاغی ته اللهتی یا د مور د طرف نه خو یاندرو نه چاغی ته اخی اخی وای فقط مور ګی شریکی نو په دې صورت کې بیا مور شپګمې سوړي نو زمړی دې سرونو مور شپګمې وړا او د مړی د خو یاندي اورونو سره هم مور شپګمې وړا نباقی پینزه ایسی چی دی نکو اخویان دیرونا و جای پخپل کوری تقسیم کی کخور و جاوید ایخپل ایسی آخری باقی با صغوت پا دیشی تخکور ایسی اگام دقا دا جنه چکم ایسی ایوازی نیما لی چی دو راشین و سلوثان لی، دیر راشد مم باج وصیت دین پس وصیت نه وصیت بیا وصیت کړه په دې دی او دین او پس دور کول دا قرض نه دا دین په ځی کېر کې رسو کړل په مرتبه کې دین وصیت نومخ کړي خدای دین رسو کړي ځکه دین ور, ور کول تو وارث تیار دي وصیت ور کول ته تیار نه دي ځکه دین خود دو مورث د چانه شی غسه دی یو زور نوارث دی وژور کول تیار دی وصیت خو بلا ایوه د چاره شی ورکول نه بلا ایوه دا مال د مورث چار ور کول دا وارث څراني او نه د وصیت مخ کې کوچی بابا جو وصیت کړل نه دا وصیت, وصیت, وصیت, وصیت باندې با عمل وکا اضا مسله چې مړی پوجوندانه وصیت کړو په ورسو باندې بیا لازم نه دا یو بد او په عمل کوي او کومړی په ژوندانه وसीयت نو کړې بیا دوه ورسو خپل خپل خارجی په سلګې او کنه لګې په هغه کې کو نه لګې ورسه پینول شي نه دي مین باجو سي اتيون سي بیا او دین ابا کوم د تغیر ورکې ما چې راکومې سي مقرره پدې عملو عمل د خپل ځان دان چې ولډه ورکوې زه ډېر ali زه په دې ذات قبضه لګیه حضور محرمه کوي محرم دا ونه کوي اباوکم بلاران ساسو زامن ساسو لا تدرونا تاسو نه ويږي چې کوم یو په دې کې اقرب لكم نفع نزدید تو سو پیدا کيم فرز تمن الاده حکم دې الله طرف نه بیشک اللہ دے په حکمت والا ولکم نسما تر کازو حکم داوم حکم شو ثاوزفارا نیم دې را دینه چې پرهودي بی بیان استاذو الا لم یکلھنوا ولاد کنو داغه زفارا دا بچه خزم رشوه زامن نشتا خاوان پادشو نه پذي سورج کې بخاوان دا خالي جسونه طریقه دا نیمه بخوان والی. او باقی نیمه دا غي عصبني تر دي دا غي دا غي روړ دي دا غي ترزوي نه باقی نیمه باثبوت بچي دا اته مساله شو په امکان له ولدن په انکان له هن ولدن تول خزه پارا بچي فلكم الربو ساو دا پارا سزور ميسر دا غي ناشي په هو پزوسیت نا چوسې دی کړه په دیو ده ان پزلار کول غرض یې نه خزم رشوه بچي نشتا بچي شتا خزم رشوه بچي شتا نو سپځي صورت کې با خاوان څلورمې سالي باقي درې سی وځي تواغه بچي اله جو ټول والیا وک بچي جنې واجب د جنې خپل حق دي نیملي یو نیمته هغه واخني باقي چې کوم پادیشو نګه وت عصبوي عصبو باندې ورثي پزا خاون عصبو ده ته هم ملوي مثلا د ترز ولګي ترلور په نکاح کې او بیا هغه مرشه او داغه نه جیدات پادیشي نو لور به تنیم والیو خوان مسولر موالین باطیای یو چې پادیشو ایوب بیام جاي دي زکه چې ترز ولیکنه اسوبه نه به بارحال چې قدم رشوه بچی وو نه په دې صورت کې به خوان دوه طریقې نه مسولر مو اخلي باقی دغه بچوري با نو مثلا <سلام> ولهن الربو او دا زرن او دا پارا سورم <سلام> ای سدا دا غنا ترقم <سلام> جتاس پرهودی الا لم یکل لكم ولاد غنو تاس در بچی سړی مرشو بچی نشتا د د بجهادات کې وز زنانې سورم معافلی ورسل خوون نیم اغستا او خر سورم معافین دا سورم دا غنی نی نی ملکن سورم دا غنی اغه ارستو نیمه نو نیمه نیمه چیرې نګه پروپې کې نیمه غستا نو پروپې کې نیمه تا نیګه او خزہ څذور ماله نچو 30 روپې څذور زایګه څذور نه شې داغه نیم نیم واغ است دان دغه تا نو نیم چې دینه سولورنی نقدی سولور ماړي روپي سولوري شي شي سولورمه سولورنی سولور ماراله روپي چې دوی شي شي دا تا نیم ماراله نقدی دا خوان واغ است دان د دې شي نیم شو راغی ولو نربون تا نام سره ل سا مسله ف كان ل کوم کو تاسو درولد نص پهلو نصمون خ دپاره تم غنا دا چې پرښ تاسو په اویت نه توسونه بیا چې اوسییت که بهې او دین په ز د قدي سړ مر شوو خ پاد شو بچ پې شو نه د بچو سره به خات ساداخللي او باقی ویسی ا غ وین کان ارجورن کو سړے یو رسول میراث سره شو کلاله تن میرات کلاله ته ملا ولد له ولا والد له ملا اصول له ولا فروع له نه اصول تھا پلار پلار پلا نه فروشت از ودا زې دې میراث وې عربي کو ته کلاله سلام ور شو کلاله دایو لاسو مثلا او امراتونو او یا کلالا یاخذ کلالا اوم نشوان خدز از چې دا غین اصول شته انې پروسته انې زوښته د ذیس پلار سره پلار پلار و له او د هریو زرع د لهو زمیر رجل او یہ میرا په اعتبار دو کل واحدین سرا وله او دې هر یو لره اخونه او ختن رور واخیافي او خور واخیافي اخیافي رورو او اخیافي خور وا اخیافي رور او خور کم تو چې مور شریکاي او پلار جدائي چې دیو مور نه ابيراوله رور ابيراوله خور اته اخیافي وين د دې کلاله سړیو د کلاله خدي اخیاپی روړ دې اخیاپی خور ده نور ګور اس نه په دې کې په له کلي واحد من د اجیو د پارش بغاما ده هايو بشپګموالي نو ضرور یې واځي هم بشپګموالي ته خور او کدوانا اونو دائیو خکم دارے فا انکانا فا انکانو اکسر من ذالکا قوون زیادہ دینا فا هم شرکاو پی سلس نو دیو شرک دی پدری میں سکیں قدیونا زیادوں اخیافی رور دیونا زیادتے دوری اخیافی خور دیونا زیادتے دوری یا اخیافی رور خور دوان راغلی اخی افرو ور او پاخی به خور کې د جنې او دالک فرق نشتا د یو شان اخلی اخلي په عامو جنکو یو فرقو جنې نیمه او سره دوي سه او خو اخیافرو خور کې د نشتا برابر برابر لی علیکم شبګما غستا جنې مشګما غستا او سه بجمراله نه پجو وصالي سلولس تول زیات بدري سي شي یو ایسا و تینا دیو حالی دریم ایسا اگر بیا ایسا په بیادوانا پاکور برابر تغسیم کینیو بیوالی نیو بروالی اگر دویسی دا ثبوتی نگورا چه سڑے کلالای خدا کلالای دا غیده پارا اخیائی پیرور یوی دا دو مسئلے شونی او ځخه ځخه کړه لالي او سړې کړه لالي داغه زپاره دا خیاپي رور خیاپي خور ډيري نو دا څلور مسلې شي سړې کړه لالا خیاپي رور یو ځخه کړه لالا خیاپي رور خور یو سړې کړه لالا خیاپي خور ډېر ځخه کړه لالا خیاپي رور خور ډېر دا څلور مسلې جوړي سړی او خ د کرای اخیا پیر وي دا یو مسه شوه سړی او خ کرای اخیا پیررو ډیر د دو, دو, دو دا مسله جوړه شوي بیا سره سوو شو دوور ممس دو مصر دا شو او درې ممسې بیا پیر ک شوي چې دا مسې تاسو صدور کوي دا بیا سوال له شو پیر کو سره درې شو بیا وررس جوړي. او چې دا اجماع نو دا په دوه باندې حساب شي سړے کلا لخد کلا خیافی رور یم دوان راجمه کوي دا ایواله سمشوا سړے کلا لخد کلا خیافی رور خور دې دوه سمشوا او درې مسلې په اخر نه می دای کړی صورت کې نه اخر صورت کې ال تدری مسلې ذکر کړي او اللہ یختیقم فی القلال این امرون لکا لیسل و لدن سرے حلق شو مرشو و لدنشتا و لدنشتا و لدنشتا و لدنشتا سرے لار یو خور بادشوان فلانی سمات ترک تاگید پارنمداغید پر خود امرنی دیو مسلح سرے مرشو یو وهو یا رسوا د سړی میراث وړ کورنا الا لم يكن لا ولد كنود اگې د پاره بچې توس خور مرشوا او روري پاده شو بچې نشتا بیرور میراث وړ ټول چې سړی مرشون خور تی نیموړه او چې خور مرشون ورو د ټوله ونی په ان قنات سته نه کوي دوا پرهونه سروسانی ماتره دو لپاره د ودري می داګ نه چې بره مړی دا خو یاندې دوی سره مرشم داغه دوی نه پادې شي نو سبوی سولوسار ودري می هغه باقی او د سبوی و ان کہانی خطر رجال و النساء او کو یاندې روانه نارینه او پریز ذکر می صحاج جنون سین دایره پشان دې سي دو زنان وني خو یان جنون غډوړو جالک پدوی سیوالی رور او قربا یوې سووالی دا سزور مسلېش می دا سزور داشوي او دورس مسلې اغښوي نشپاړه شي او کو هغه کې تاسو د نور زیاتې کین بیا اترس مسلې جوړيږي من با د وصیتن پس وصیت نا یوسا بیا چو چې دې کړه په دې او دین او پسور کول د قرضې دلته کې منګا د اخون او اختن اخیفی او غصو چې رور اخیفی او خور اخیفی ورين الته کې وای چې خور او رور نیمخره وسره سان علي نو الته کې خور او رور عینې مراد ني الله دې خپل सका یا خپل راوړي اوې کی چې بیا هو دې وازراشي نه او چې ډېر راشي نبي علي زکر می سازي نو سند سورس د دګه د اخ نو د اخ نم راڅ شو اخیا بي شو اخیا بي چې وازراشي سورس او چې ډېر راشي نبي ابو سورس سوري ال ته چې عيني الاتي <سؤال> وازراشي کو نه نه موري چې رو دې وازراشي ټور ماروري او چې بجما راشي الک دوی سېلف جنې یوالي عقد عيني الاتي حکم دی دن دل دغه خور, سالش خور, خور او رور صالح په ګمالي خور او روجي ګنډاشن شریشو الته کې خور یوازې نیمه لي او رور یوازې ټوله لي او خور او روجي دوه راشینو د زکر مين یوازې حسین شونه دیوځه کې کم شو بل دي کې بولو کم شو دلته کې د اخیافي رور خور کم شو الته کې د ال, ال, لاتيه یې نه کم شو نه پرکو کې راغی ان کان وال سرمن ذالک من با جوثین یوسا بیو دین پس و وصیت نہ جوثی کڑے پدی او یاد اور پول او دین پس اور پول لکه دی غیر مو زوارین دا خبر دانه محذوفه ده پونو غیر زوار مو زوارین شی مزر رسول کی شیتا سو میراث کی چاتو زرمرس ہوئی الله جه سنگ اسی اور کله دکسی اور کوئی دانه چې د خوري سزان تر واډه هغه پچل ول منډوکي اوري یو مرګری بارې کې چارته وي وای د خوري سه او په زیاداتي اورډریو نهیک سره اوري ناغو لګیت پاره می راوړو نا پاره می ډکو چيلا کزو ده دیخ په ورو نه خپلې سره واړما مور خپلې صفه راځه ما نیوړکنه او خور تیوی دا پارم دید زکاة پارم دیسخت پیوکچ پیسید لوالد خور نبی دستخط کو بیادی خور مطالبه کلو جا پارم بسی راود دید خطا د دیسخت کرلے کنو اوانشو یا دان دا پکارم نبی علی سلاموی دقبل و عریض دلوش دیمت در بیدر حرام دی کنو مجلد جنت بوی پی حرام نخمت دین او با دیماتی پریخوضی دا پریخوض میکارنکی تو با د خوری سوار کنو دیګه خور بخپله فخال در کولج دی دقیقو خره چې اوسه عربي در گئی یا د نړۍ پیسيال یو جه دا نه لري دا دغه خفره خدانه چې په لکې باندې اختر روزه ولکې په دوغه کې یو جه دا ور نور کې دا باندې کې غیر مذعرین وصیت من الله داو کو نه الله طرف نه الله پاک کوجه حلیم صبر كون کې داو دا الله دی ترغيب اشارات ور اما یوتیللا وا چاجه خبره موندله الله رسول الله ان دب کې لرا چې به یې ولا اندا غنولې همیشه به دې کې ادا کومې بيدل ويا واستغفر وا چاجه خلاف ګذا الله رسول الله او يتعدى حدودا تجاهي وګړو كون دالانا دب کې لرا اورتا همیشه به دې کې درازاب دې رسول كون کې پس وم حکم ذکر کئ حبس المتهمين بدنام جل توازوی بعض علماء دا آیات منسوخ تيړمیو کوم چې جنا به وکړو نو دا غي د پاړه با اصل په کوټه کې بنکړه دیار سوکمرای درجهم او د جلد ازانی از تو زانی فجلی ذو کل واحد منهم میت جلدتن اغه سر کوم منسوخ شي جو دېمو توجی په آیات کې دا دا چې آیات معمول شي سمانا جناکار تاسو راګیر کړو اوس قاضي نشته چې به دې باندې پیسې راو کیندل جیل تواچوي د قاضي راټول د پاره جیل کې بند کړي چې قاضي راغی هغه ته پیشي جوابیا پیسې راو کمنه سیم په درجه پیسې کې د جل کین ولاتي اغذنا نه چې راتلو کې به حایتا مينې ساي کوم د زنانو ساسونه شي دوالې نه ګواان نې پهې منکم منکوم څلور ساسوونه ساح زما ځانانه به زییننا و کې د به ګځم څلور ګان بهګورم نه بیالی غیرتی دستانه زیات غیررهتیمه خو الله زما استانه زیات غیرې چېله و څلور ګوره د څلور ګوری که نه دا زینا د دو کسانو پیللی دا دوه د یو په پیل غی کې د دوه د بل په پل ګوای کې څلورې کار او په کېثت د دم ې شارهشي د مسلمان ویلله د محبو د سپور چې پهفین سره په جرم نی ساې شو ویل می نه پېږي په ه شایددو پس غوا وړه پامسی کوون نه بند دو دره فیر بوتې په کورنو کې جریرونونه کې فام کوون نه بن کې دو دره جیل کې او لهه خدا ده چې بن کې دره په کور کې کور کې بن کوې داړم بیا وکمو او بیا دا منصور شو دویم چې آیات مامور شي فام سی ګونه وراتینګ کوي ولرا پیر بوته په جیل نه کې جیل دی واچوي د قاضي په فیصله وخت نه نووسه جیل کا د قاضي په فیصله وخرا غه حتا یا توفا ان الموت تر دې چې بوزږنر مر یا کو بجمر شي د حیا د وجه نه شي داوس قیسو بشو خاجي بروندس بسره کې د عام او یا الله یبو گردی اللہ لہنہ سبیلہ دیو در لار لار بولا اللہ لار سدا حکم دا قاضی قاضی والے پیسر ہو کی جو قاضی سے پیسر ہو گیا آگا بنا کسی جو پاغی باملو شی و اللہ دانی آتیانی آدوکسان چراتا کئی بے حایت من کم سا سنا دادلواتت حکم ذکر کئی فاظو ما نو ضرور کئی دیو فآذوهما چه دو علاقان بد پیلیو کی نو فآذوهما نو ضرور کی دیو لرا تکلیف ور کی دیو لرا فآذوهما نتکلیف ور کی دیو لرا سنگ تکلیف ور کوئی امام شای پیر رحمت اللہ علیہ خوئی دا دیو پاره هم حکم دا چاہ دیں دا زنا دیں سنچی زنا دا پارا کوری نینده شان دلواتت دا پارم کوری نینده او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې د جیو حکم د زنانه دي د جیو حکم رائے د قاضی تا ولا شی چې قاضی د مبارکې سم مناسب فیصله کوي زکات د لوتیانو مبارکې فیصله احادیثو کې مختلفه راغلې ده شعب الایمان نقل کړی دا عبد الریم نه عباس له نو په حوالہ چه اوچوت مکان تبی اوخیجو یا ارتاو بے کئی مستنم دیم نیبی شیبم دغا نخل او دغشان تین شعب العیمان بیقیشہ والایمان کې دا علی سے پاوالبا نخل کرنی اگوی دادوان کسانو اوسې زائی فائل و مفہول دادوانو اوسې زائی درم درم ده حضرت زبیر جنن هون لري او دا ترمذی نه خل کړل نه هغه بدبودار مکان کی بن کئ یوس خاص یو وره بدبودار پلش ای کی بن کئ دیس زړه او یو ر وته ترمذی کی داون ده چې الفاعل یقتل الفاعل والمفعول دوان د قتل کړي سلورم نمبر دوان دی ووجل شي نه چون کې ریواتون کې وجلم راغلني بندولم راغلني سيزرم راغلني دوچت مکانو ورزولم راغلني د دیو جنا دا تفويض راي د حاكم توشو چې حاكمه وقت هغه ور له پدېس دا غانو کې كما سازا منتخبرانه اقس ذات هغه ببردار مکان کې باندې قالې <تصال> د چتنرا ور زمړه کوي قالې سیزي او کو هغه بابا بل تاریخ ور څار کې په دې تاریخ وږي جوړې و جنیمه ابو حنیفه رحمته الله عليه چې د دې تفیز رائے الحکم د شېله چاوره سن مناسب زوار کرن اور بګوړه او امام شاہ بیزی ته جواب کړي کو چې و دي حکم د جناوې دندو اختلاف په صاحبو مې څو راټوم په عالمي کې دا چې دی حکم د جنا نه د جنا حکم ځان نه دي او د جنا نه دي تاسو ما په تاسو وله پینتا واپس کته به وې استوا اسرام لري درس کو وارځونو ما نه مختنه کچري توبه ويسه د خپل پهل نه راوږدي ځن نه بیا توسي مخ وړو پدي پهل ان الله بيشک الله تعالی کان دې توباب الرحیمه توبه کولون کې رحم کون کې تینو توبه ته قبولیت د توبې پسند الله کی لذينا د 파دا کسام دې شامل کېد بجارت ان فن سمی توبونا بیاروگزی من قریب نیزدیم اولای کده کسان ی توبو اللہ علی مربانی که اللہ پا دیو او دیو اللہ تعالی فو اکمتون و اعلیم و لیستی نشتا قبولیت د توبی للزین آده پارده کسانو ی عملون سیاد چکی بد حت تا تردی اذا حضورا چی نیزدیشی حضورا مانا قروبا نیزدیشی عادوم الموت یوری تمار تا نان دیوی اینی توتول انا ذ توبا سموس چمڑ گرتن دی شو زما توبرا دا توبنا قبلی وللذین او نذا گسان یموتون چمڑشی وں کفار او دی بہل د کفر د کفر پکار د دنیا ن او ا ہمڑو س بیا دمر نرس تو بو باسین بیاں اور اے درگاہ سان تیار کړه موږ دې ورځه ځابن علی مازاب درځناک یا ای ولذین امنو اتم حکم دې نه یانی تعذیف الارث میراث کې تاسو تعظیمه کوي نه یانی تعذیف الارث میراث کې تعظیمه کوي او میراث کې زنان په میراث کې موړ دي چې زنانہ کونډه شو او تی ځان سره ساتي ورکه نو پری دینو چې دا خذمون کونډه ده ځونه کونډه وسوته پوسږي دا باندې کوي یا ایو الی نامنو ایمان والو ته حلل لكم نذروا تاسو درا اندر سنسا چې واخلي زنانہ ترهن پزور نذروا تاسو د انانه په زور ووائ کهن په چېوا زنان نه زور پهله تازلو نه او متنګی زنناانه دتهض د دپاره چې واخلی تاسو دتهضب چې واخلی پ بعضې ماتې تممون نه باید دغ نه چې ورکیغې چې ماارتې اخلی دا م کوئ زنانانه تنګوي چې د غې نه مار واخلیديې م بعدې ماتیتونمون نه ال <سؤال> دا یاتینا مګ چېرات لو کې د ځنانا بیا پایشتې موب نه په بیاق کاره بیاق کار را لو کې او بیاتل بیا خیر دی وننا بمارو په ژونېئ ځنا نو سره پخطریقې په مناسب طرقبلمارو پ خطری کو پههنکرېتونمون نه ک چېری تاسو بد ګړ د نفاسا انت کرو نیز زیاده چبد بغنه اوشه وای جل الله او بغر دے الله پدے کہ خیرن کثیره خیر پیدہ دے را الله پیدا دو او کردے ستاف و خنه دو الله وللہ کی پیدہ در کی بچی بجوش او د خدمت پوی کی عالمان بشی نیکان بشی وین ارتم او کی ارادہ کویتاس ہو استفدار زوجین تبدل ور د زنانا نوکان زوجین پزیه ده بلې یو وخت دې خوخانه دا غواړي چې دا پرېنن بلې پني کاکم نو ماار وره کوي پرې ویني وا تم اهدا حال دا چور کړی تاسو یو ده جو تا کنتارن خزانه ډیر مال نفلا تاخذ منا ماخلدین نس ملته نه ماخلې مال دور کړل ډېر نه مال نه ماخلې مال زغی حق دور کولا کنتارن حضرت عمر رضی اللہ عنہ یوزری منبر تقریر کو لا تو غالو بسلوقات النساء زنانو ماهرونو کې ډیرواله مکو یوه زنانو پاسې ده حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوی انت بیا قولت ام قول الله تعالی واتیه تم اهداونا حضرت عمر سي استاد خبرونه خدا الله خوویلی و آتیتو مهداهن قنطارن کتاس و لخزانو ارکنی دیر مال و لورکو شي حضرت عمر سی بحمد و سنو ویلا او ویوی چی کل واحد آل و من عمر تزوج و علام آشیتون سن جستا سو خقه اغشانتی ماری دیں و مناسب دانا چی دالک حال توقت لیشه او داغی مناسب مار پاگوانی که خود شي فلا اتا خودمینو نماخ لیدینا شه انظر بار اتا خودونو ایاخ لیدی لرا بہتانن پا دروغا و اسمم موبین و پا گناخ کارا دروغ پی جوڑوی در زینو تومت پی لگو مال تیالی سمکوی و کئی فا اتا خودونو سرنگ بو حالی دی مال درا و قدب دعا بادوکو محال داری چی رسیدلی بای ساسون باوستا پنیکا بای ساسون باوستا رسیدلی دی لوز په دینه مال څنګه واخله وافنا منکم او اغس زنانه او ساسونا میثاقا غلیظا لوز مضبوط ستانه لوز مضبوط اغسې نکاي سره کړل لوز په دینه څنګه مارواله ولا تنکیو مان کها باو کو دنهم حکم ده نه یامن کو حاتل ابا دمو رپلر ادب کو د پلار منکو ها د سر ناکاممه کوه منکو حد د پلار اغ په نکام داخلله ولاتن کې او ناکاممه کو ایمانه کابه او کوم دغ چې نکار کړی پلارانو سااسود زناننوونه ستا پلار د زنانو زنانانه سر نک کړ ل دغ زنانه تاه په نیک غسل حرام دی جیی دي. الا ما قسلم مگر هغه جمعک ديری شوې دي هو مخ کې جاہلیت وخت کې پرللطار من کوه په نکاح ته سوغه سيد نه هغه حکم تلل دي اوس قران راغ نو اوسونه انه انه كان يكنند دای پائستان بیاهي ومقطا او وسا من کوه په نکاح کول داد الله اوسې را دعوت ورکولې وسع سميلا او بذل اردان دا ڈیر عبداللار دا زینا دا سبب دے دا قہر الائی دا اللہ پاک عذاب متوجہ کی حرمت علیکم دا لسم حکم دے اوپدے کے بیان دے د محرمات ہو اجتناب ان المحرمات چاہ سر نکاح حرامی نمک ہوئا دا پنځلس محرمات دل بیان کړلې او په کې دا مسله دا چې چا سرانیکا همیشه حرامي دا غینه پرده بیان نشتا او دا چا سرانیکا وقتی تور ما نه حرامونو پرده وته نه کې مذرن خینه شو نو خینه بڼیکانه چې هغه څه دغه چې خور جون دې نو خینه سرانیکانه کې البته وقتی طور ما نه یور ژوندین کي نشه بنيږئ ته فورمولیشن کي نه بنيږئ کولای شي نبي اخرين نه پرده پرښو ها چينې کا سر موقت نه کېلو داغنه پرده کې او چې محبت وسر نکا مرو داغنه پرده نشره ګرځو تروشو مورشو آزادي ګرځي اور يا ما تعليکم حرام نه پتا سو امتکم بيان دي تاسو مور حرام ده نیو مور شو داشان جتا تمور مور وا دم حرامندا دو, حرامن دو مسل ش دو محرمات ش و بناتكم اهراني بتا سمان لونا ساسو لونا او د لونو اولاد د لور لور دم حرامندا نو سي د سلور ش بناتكم کی سلور مسغیرالن لور او د لور نو وا خواتكم کویانه دربان حرامي بیا خپل خوري سکا چاغې ته 아이ني وې لاراوړي خوري چاغې ته الله تي وې مور راوړي خوري چاغې ته خپو وې دا ډیر نه بي داخلني کويانجه حرامي دي سګه فورم حرامه ده لاراوړيم حرامه ده مور راوړي وم حرامه ده واماتكم عمات دا عمتون جمع دا دا پلار خورتوئی و خالاتو اه اه او تروران استاسو د مور دا طرفنا اه اه ماسی چورتوئی خالتون دا دا مور خورتوئی و بناتو الاخی اولون دا رور رویره دا در بانجی حرامی دایی نو اماتو کم که دورا او بناتو کم درین اخواتو کم صدور اماتو کم پینزو قالتو الاخ دای اوو و بناتو او بنا طولختي او د خو یاند لونا د خو یاند لونا چالي ته فرزه وي فرزيګانه در باندې حرام دي او ما تو کوم اميان جس را سو رنه الله تي ار اميان دي ارزان کوم چې ته درکله تاسو مور در زاي مور سره نکاح حرام دي دغه شانتي رضا مور شوا در ای مور خور شوا ای ده امار امیدی بیا و اخواتو لسم او خیانی ساسو من رضا ای در رضا ای خور رضا ای خور کمی جنی سرا دیو خذی تا ورودو در غستا خور شوا دیو خذی سینه داد تا امرو داللہ و بل جنی امرو داللہ داس راز یې خوردم دغې دا. سرستاني کا حرام دی دغې سردمني کا حرام دی دغې د اولاد سردمني کا حرام دی زره آزادو جنان د چې ورکوونکي طرف نه ټول حرامی د چې ورکو د دې بچي حرام شو خوانی به حرام شو روري به حرام شو او د تی رودن کې طرف نه چې رودن کې بغپلا او د بچی د دې وجنه کتابونو کې غشیر نقل کئ از جاني شیرده شعر دا حمه خویش شون از جاني وي شعر دا حمه خویش شون او از جاني وي شعر خور زو و از جانب شیر فارزو جانو فرو فرو در طرف درتی ور کوونکي نه ټول خپل شو وا از جانب شیر او درتی رودون کی طرف نازو جانو فرو ده بغبل او ده دا در حرام شو تم زنان ته ور کو نه ټول خپل شو حاوی کومروان دا زو جان وفرو او معذني سايكم او میاں دي زنانو استادو یو له سما میاں دي زنانو استادو خواخې نو خپل خواخې نسبی او رضائی ساده مور رضائی مردن په طهرامه دا او استاد مور دا. استاد زنانو رضائی مردن په طهرامه استاد زنانو خپل مردن په طهرامه دا اور ابایو حکم او پرکټه تاسو الله الله تعالی جوجو حکم چې په فارور ستاسو کینی من نسای کوم زارانو ستاسو نه ستاسو پرکټه ای دي خزي په نکاح اسه نا ساسو دا افسر د بلخونه جنیر اغل نا اول تالی اختیار دی چې دا خزه په نکاح که کدا لوري په نکاح لري او چې مور جواله په کرن د فور سره د لور سره بیا ستانی کنه کی الاتی اغذنا نہ دخلتم بیننا جو دخول کړه تاو زاغی سرا په يلنم تکون دخلتم بیننا که کول منی کړه زاغی سرا او دوخور مونې کړه زاغی سرا نو بیا فلا جن علیکم نشته ګنا پتا سوم مور جو نه د پنې نکاح نو د نور سره نکاح ولې شي زنانہ دا بل خوان او سر زور دا ناول تاله اختیار دي کړه دا لور په نکاله غو مور په نکاله خو چې مور سر ډول نه نکا او کو بیا دا لور سر نکانه شي کوله په هلال ابنایکم او خزید بچو ساسو انګور چوتوي د انګور سره نکاح حرام دی الذین من اسابکم و اغلب چیز تاسو شاغان نه خپل زه یو دبل چان دي موندل موندل زوره چادر کړی دي اغل نه کا کړی استه ګور نه دا الګ دی لوې کړلنې ول تیور کړلنې ول سینور کړل چادر کړلې په کې موندل نه دا استه ان ګور نه دا غن واستا پردې استا پر د خځه ودا غن پردې دا دا کی جو دے دے من بین او نو محارمونه نه ده داغه نه پردنيشت دا عقي سر نگاهي چې مونږ دلته ده اغله له خپل نگاه کړل او بیا ده عقد اغله طلاقي ويته په نکاله دا بني کاوسته شي زکي مين السلام علیکم وان تجمعو بین روخته نه او هرانې پتا سو دا سور سم حکم اراې پتا تاسو چې جمع کوی مابییان د د خیانو کې د خویان دی په نیک کې جمع کولی نه شي الب تهکه یو خوررم م شي او بله خورور بخواون د نکا سر کولی شي دسې هر دښځې چې یو پای کې موذکر فره کې نهی بل سر نیکان کېږي په نیکا کې جمع کولو من نه دي لکه ترور او قرزا نه چې یو پهې کې نار نه کې بل څه نکاح معنی ده ترور دارنه کې فرضې سره نکاح معنی ده فرض دارنه فرصت کتر سره من د پنځه نکاح کې نه جمع کوله یا لکه ترور اور وېرا ترور اور وېرا د پنځه نکاح کې نه جمع کوله ځکه چې په دوه نکوه کې بل څه نکاح نه استاد دوه سره نکاح نه نو چون کې دا نکاح وخت نه کیږي نېڅ وخت نه کیږي نه پرده وبد کې زنانه دا داګه خورس راستانی کاني کې پرده وبد نه کې زنانه دا داګه تور ویری سرستاني کاوس نه کی او چون کې په بل وقته نه کارواد نه پرده وبد کې زنانه دا خرزه دا استاوس روس نګانی کې او چې کار زنانه نمړشی نګاوس روا کې نه پرده وبد نه کې فرض فرض دا دا پرده دا فرض دا کلیرا چې د کمی ځانه سران د من کانه کې دلیې نو پر شته معمال دی د ماما <سؤال> خستا سر <سؤال> اوس کان کې ماما جوونند دی په ماما مړ شي قا سرهوا دی د معامنه او پرده کوې تر دی ستاخ د تندار اوس سر کان کې په چې ترې مړ تندار په نکستې شي نو پرده نه کې داشان نوراه دی. روواه دووندې د وواه د خ سر نکانې کې او چېواواره مړی نک کېږې د واه د خینو پرده کې د کولییه ده چې نییکو سره په ووقت کې کېنو پر د فرځه الله ما ق سره مګراه چې مکېتی شوي دي پیششکله تالا دی پهښون کې را هم کوون کې موصات پ سم وکم خاوندان وواړه میدنې سای د زنانونه خاوندان واه زنا نه. ځانانه د خاونې ژونې دی, دی نو سرنیکه حرام دی په پرده بهې نه کې ځکه چې پیوقت کې خونی کار کېږ که نه چې خاون د م شي نهو سرنی کار دی نه پر دې پر د قا سرس کې خاونېژوند سانی کاو سر نه کې ی خو پرده پر چې خاونې مړشينی کاروا کېږي نه چې په ووق کې نی کاروا نو پردهسه شو پرده فره شوه موسات په دری معو ی موصنات اغلې چې په خوان سره محسنہ ګرځنی دوی ی موصنات اغلې چې په قلا باندې محسنہ ګرځېلي او دریم دوان چې په قلا سره محسنین په خوان سره دې صورت کې دریمه دی کړې دلته کې مراده موصنات نه خواندان واره زنانې دي چې هغه خواندانی <تصفح> او الموصنات من النساء او خواندان واره زنانہ إِنَّ مَا مَرَّكْتَ إِيمَانُكُمْ مَغْرَاچِ مالکانې په خلاصونه ستاسو هه کوچري خواندانشته او جیادو کې اوخدې په دېانو کې راولې سابقې لاس مالک شون دغه بیا ساوین زړه سره د خوانشته او ساوین زره ته هغه ساتل شي کتاب علیکوم لیک دا الله دې پتا وہی لکم اہل تاس درم اوراض علیکم اگئی سیوار دیننی دی محرمات بیان شو دینہ سیوا اگہ تاس دروا دی ان تب تو بیان و علیکم چ کوئی تاسوب مالن قربان مال ور کے مہر موسینینا کے موسنینا شینی کا کون کی پاک دامن غیر مصابینا مصیبت زمن موسنینا شی پاک دامن او غیر مصافینا مشه بدلمن شیع پاک دامن یعنی نکو نو کئی مشه بدلمن یعنی زینا بدعملی مکوئی فمستمتاعتم پساغمال چی پیدا و غصتا سبیه پاگی من هنہ زنانونا فاتو هنہ ورکوئی دیو لرا حجور هنہ محرون دیو فریضوا فریضوا چی مقرر د <محر> مہرجی مقرر شین د امار لورګه د داږي акты د دا دا یو جنہ د نکاح هو کې چې کم مار کیږي نه اق مار دي با د خلق دازی چاګه دا مجمین او دغه د پارا خو دنی د پارم مہر زیات کیږي او بیا هغه مہر هغه کم کړي ندا خندا سونه مہرجی پنیکا کیږي کې کی خو د لشو کو مؤجل له کو مؤجل له ته بنسیا دې کو په وخت خو کې وله په اس کې کو وس کې خدا دا غی مار دې دانه چی کې سر تولاو رضا شی په پښو دې څه ونه کوي په کار خدای چی مار سونه کمی دي د خوان طاقت ته دیش نه خدا ها زګی سونه مار زیات شي ریواز د مارو زیات شي دونې کو نه کم شي چی دې کو نه کم شي بیا به مال زیات شي دانه په کار په برابر لا خو کې دا دستور دی چې ما مارو نه زیات دي یا فل تولیاو دا ناجیز ده دیو جنو جو الته به د علم مټی زیات دي دا غوړ ځای شي کوون نه کیږي مار کم شو نه ریواجو نه کم شو نه کوون عام شي چې نه کوون شو نه بدملي ختم شي پهتون نه او جوورون نه ورکوی دي زنانو ته معړدي فرېده مقرتیا ولا جو لی کوم اونیشتهونه گنا بتاسو پهغه س کېته راتون چې موورې پلار واې او دوې بیا واي دغه بیا کولی شي بلې خاوننو سره دوور راله دغه دوې دویره پنی کار او مور بخپله بني کا کې دارواله ومستم تا تم پريزه جو ولا جون عليكم نشته غوا پتا سوم فيما تر ازه تمي باكي چ راجي شي پاين پس د مقرतियाنه پس د مقرतियाنه پتا سوم باغي معنی راجي شوي بخپله خو خير درکې جو خير دي بيشکه الله کان عليمان حكیما ده په یو وامل لم يسد بي عسوجه طاقت ندري ساسونا ندري ساسونا تولن طاقت ايان كي المصنات چني کاوي کي فقدامن سره دلته كي مصنه كما ده چې په کور نسته ده په قلا فقدامن او حرد ده په کور نسته سره فبم ما برکت ايمانو کوم رضا جنا چې ماليكاني به خلاص نسته من فیاتی کوون ممنات دغ و ساسو مینونا وینځ پنیقا کا په د حورې سرنی کا نشي کولی ینځ پنیقا کا والله الما ب ایمان کوم الله پا پور په ایمانو ساسوو الله ته معلومه د چې د حریمانو ایمان دی ک ینځ ړ دی بعضو کو بعض با ساسونا پردار د بعضو نهدي پانی پانی یو نه نگاه کوي ديوینو سرا په ځندال زغی ویندو سرا بنیکم داګي د مالک په اجازه پانی کې چیرکم مالک په اختیار کې واتو نو جرو نو ورکو ویندو تام اورنه داګي په خ طریق موصناتین شی پاک دامن غیر مصافاتین او مشه بدلمن زنانې نکاونو کې زنانې بدپیل نه کوي wala mutafizat yakdan aw masiyar bashan zanana bazan layarnasi akdan da khadan jama da da daraz dostoi serei panum sharmigi agar jane the plan ke alag de to bus ko nao sharmigi alag ma sar sar garo plan ke alag de telephone ko na sharmigi de to yakdan khadan welaki par dostan دو چې سړی دا پنو ما شرمې او دا څنګه یې پلان حاکم دې دوست نه خوشاله شي او ګوجنه دې پلان کې لريار نه خپشي دې ټولې کې خدان چې پنو می شرمې خبرې کوي ویزا او سننا نکلوچې او خوندانوال شي دلته کې له احسان مانا هغه ولا مانا راځو خوندانوال په اوسیین نه نو کله چې دا ونې خاوندان وارششي پهنا نه کات لوړدي ب پاشتین په به پین نه په مو سات نیم دغ دی, پا پا دی, دی پاک, پاک دامن باند پاک دامن چې زیناو کې او دغې دپاره دا سل کودي او دونځې دپاره پ سک نیم من لاذا سدانانه زارېکه ده لیمن د پااره دغه چا خش لاانه ته چېریږې شاوت نه منکوم ستاسوونه وندوو سره به نیقاا اوسو کوي چې د شاوت نیرېږي به د ملی زیناو نیرږي د د پهنیکا کې ان تبیرو او که صبر کوین خیر لکوم نووره تاسو دره که د ویدوو د صبر کې ډېره خ ده ځکه وندو سره چې نیکو کېو بچ ب ولاان شي. چې سبرو کې ډې رښ ده والله غفوررحیم الله پاک بخون کېرهکون کې د یوردون الله دالتې ک کې د احکام دپاره واړی الله لوب نه لکوم چې بیایان کېته اوستا او خیرته اوسته سونهلهین مننو قبلی کوم طرریخی دا کسانو چې مکې سا سونه دي سن ماخ کاره طرریخې س ن سنو معه زهور را کې را من سننا سنتن حسنتا دغه دا منو چې چا د ځان جوړ کړو طریقا ځانہ طریقا جوړول نشته چې ځان جوړ کړنه عالم نه خنه دا خو شریعت کې زیاتې نه د سن نه انکار کول ني من سننا سنتن حسنتا چې د کار چا چې خ طریقه کار مطلب دا دی چې یو سنت طریقا د عالم کې پټ شوی دا سوپ یا عمل نه کې ریواجو نه رسوم نه همشي ته اغه طریقه کار کوي نج په دې سوګمل کوي صافل څوم شو داږي سو نه صاف عمل نه مې کلیک کړې داګه دامن نه سننن سنن ښه کار ته دوی من قبلکم اگسان جغمکه سال سن دي من قبلکم و یطوب علیکم او مېربانی کې پتا سو الله هو حکمتون و علام اللہ تعالی واڑی ایتو با علیکم چې مهربانیو کې پتااسو او واړیا کسان چروانځي په خواہشه د بسین انتمینوا چې واړې تاسو پاوړې دوړې بی جن خلق تاسو خپل جن نه اړې په پا عاشور یانه باندې اختا کئ دا هو نه معنی یورین اللہ واړې الله یخ خفیفانکم چې سانه ورې پتااسو خپل خل انسانو او زویفا پیدا شوی انسان کمزور اللہ تعالیٰ معلوم ہے کہ انسان ناتوان دے کمزور ہے نسطہ مناسب حقامی را لگلی دامانلو گران ندی او ری، چه تو ورطے پر دیمسر اکھو دیر گرانا دا دیر گرانا دا دیر الله به دا را دا گرانا کرلا گران ہے اللہ بدل نرالے گلا اللہ تعالیٰ معلوم ہے کہ اولیشن ذکرہ لگلی یورید اللہ و غری اللہ و خففانکم چا اسانی راولی بتاسوں انسان ناتوانا یا ایواللزین آمنو داوسو یولا سمح کم دے نه عنی الاموال المحرمہ حرام مال مقرآ ایمان وعلو لا تاکون مقرآ مولن اقبل پا اقبل منس کی بالبات فیل پا غلط طریقوں اللہ ان تکونا تجارتا مگر چی تجارت ان تراضی منکم پر ازام انتیا استاسو کتجارتی استاسو پر نو خیر دې تجارت سره چې کم مال حاصل کده حلال نه چې تجارت نه او تخر نه حرام مال پردي خو نه پڅو دې خو نه نورو طریقو خو نه ولا تقتل انفسکم او مو نه نفسن خپل مو وایي خپل خوراک نه د حرام مال دا لا تقتل انفسکم دا مخکيروس او قفر غل له نو دا, دا مخکټول او احکام سر لګي اور حکم سو مخری مال دے یتیم ولا تظلموا انفسکم موی نه پرزان کہ خری مال دے یتیم دیم حکم انصاف بین الیتام لا تظلموا انفسکم موی نه پرزان چې ظلم کوئی ده یتامو سرا دیم حکم سو یتاول محور نو لا تظلموا انفسکم موی نه پرزان چې نور کوئی معرض زنانا صدورم حکم سو اعتاو صفعا و لا تقتر انفسكم مونیق پلزان چی پی قفل مال ورکی مال خرابی پینزم صبر علی حصاسی المفروضا و لا تقتر انفسكم مونیق پلزان چی پی سو صبر نکوی شپگم تقسیم المال و لا تقتر انفسكم مونیق پلزان چی مال پشری طریقی نتقسیم ہوئی او اوام حفظ المتحیمین بدنام جیل توا چوئی لا تک ترانفوسکم چی بدنام جیل تنا چوئی او اتم نه آنی تعدیفیل ارس مراز کی زیادہ مکوئی لا تک ترانفوسکم چی مراز کی زنانہ اوڑائی اسی مکوئی او نہم حکمو نه آن منکوحات الابا لا تک ترانفوسکم دفلار نکار کری مفن نکار کوئی او او لا لسم حکمو نین المحرمات لاتق ترانفوسکم موج نیخ پل ذان حرام پنکا کوئی محرمی پنکا کوئی دام کوئی ذان موج نین او یو لسم حکمو نین اموال محرمات لاتق ترانفوسکم بی اقل مال حرامو موج نیخ پل ذان حرام, حرام مال خورئی دادا مخی طول سر لگیم ان الله رحمن رحیم و رحیم کون کے تفیف وما یفعل zalika چا چھو خدا کار او ضوان بدیاتی او بظلم زرداد نہ خور اور تصلا اسلی دنہ کول تو سیزر تو مے او بصیر اللہ پر سچی بجی کو او دے دا کار پالمان حسن ان تج تنبو کبا نعمت نہ ہونا بشارت تمنا شوی ډړي د شوی لویا ہونا چې منشیدا غي لو کفارنکم ذایو کم اساسونه سیاتکم تکلیفون اساس په دنیا کې وندخلکم د نبو کو تاسه ممتاز کرن کریمه زیدنه کې عزت منتا چې جنت ته قبایر ګناونه او صغیر ګناونه دیکر علما وقالی باجای قبایر ګناونه هغه دی چې الله د هغه صدا دګر کړی په الله په خپل ځاځي ذکر کړې هغه تا کبایر وایي په دې سوال نه چې کله ځو خو ګناه کبیره ده او داغه ځاخه الله ن ذکر کړې با دي وایي کبیره هغه د چې په قران کې راغلي په دې سوال ده چې ډېر ګناو نه ځې دي چې قران نه ذکر کړو کبیره دي اصل کې مراده کبیره نه هغه ده چې هغه منصوصي الله د الله رسول دی وش نه منه دا نه دا ک كبيرره دی اوغیر راغې تو چې هغه منصوس نهوي د ګنالو والی په یوار د امیر سر را دی او پلار در تو اوبرا تیر تیرن نه رالی ان دا په معشر کې غون کبیره دی ځکه د پلار خوکم جومانو اوس همزول دا ې اوبره در کوم. داس ګنا نه ده دا کوم زول است او دا, دا. غا زديده نه دی اوس یو کوم کون کې لوی نه عمل لوی منه کون لوی نه ګنا لوی الله تعالی رسول چې کم شینه نه نه کړی دا ګناي کبیره نه مکو او الله تعالی رسول چې نه نه دا کوه مانه چې کوم منسوسی نه ساي کبیره دی او زکه عظمت د شي په اعتبار د چا سره د امیر سره راضي چې امیر لوی ناکار تخلد په نظر کړي او سه يا اتمرا تکلیفونه دي تکالیف د قرآن را راځي سورې عرب کې وانبلوکم بلا سنا د اوصيات عرب يوصل او آتش پتم کې وانبلوکم بلا سنا د اوصيات ازميش کوم په تکلیفونه په خوشاله سعاد ما نو صاحب نو کماس وکما تاسو نه سهاجو نه کوم تکلیفونه تاسو په دنیا کې دنه کو تاسو دره متقرن کریمه زیاده نه کېدو عزت منتا ولا ته تمنه داتو لسم حکم ده نه عین العدوان پھر ارث میراث کې زیاتې مکوې زنان لالا زالیس اور کړه ناږي پاغي صبر کین نه نه الله زالیس اور کړهږي پاغي صبر کین ولادت تمنا و ارزو مکو ی باغ اسو چو را ور ول ورکړی دی الله پاوی بای صاحب سره رب بازو دی په سر ارزو ضرور ولی س زيات و اغستا د ته تولی س کوم زيات میلا اوسو یر د پاران نارنو نصیب نيسته دار نه چاګي ګټل د الله قانون ممک تصبو علا قانوني ل... لا ایا چې ګټلې دا دی د الله قانون پلنسا او زنرونو لپاره نصیبونو سره دا نه یوه تسوب نه چې ګټللې جوړ الله په قانون اړولاله سور کړل وصل الله من فضلی او غړې الله نه مهرباني دا الله دلته وکفر ورل دا مخ کی ټول احکام سر لګي ماخره مال یتیم وصل الله من فضلی انساب کوي په من دیتا مو کې وصل الله من فضلی ور که مرد زنانو و صلی الله علیه و سلم فضی مور کو ایمان صفا نو و صلی الله علیه و سلم صبر کو پی سو و صلی الله مال تقسیم کو قانون دا شر و صلی الله علیه و سلم بدنام جیل تواچوی و صلی الله علیه و سلم زنانه په زور موړي میراثی و صلی الله علیه و سلم د پلارمان کو ها مپنیکا کوئی و صلی الله علیه و سلم محرمات مپنیکا کوئی و اسال الله من فضله حرام مال مخری و الله من فضله او په میراث کې تاجیمه کوي و اسال الله من فضله غاړه ده الله نه مېرباني ده الله دا ټول سر لګي دیو جنې مخ کې روس وخپراغلې ټول احکام سر ولا کوه غاړه ده الله نه من فضله مېرباني ده الله نه چې غاړه نه الله خوشالي بندنه چې نه غاړه خب خوشالي او واړ نه خېې الله نهواړی سب و چې د الله نه واړ نه الله خ کې او د بند نه چې واړ نه بند خ کې نوولې د الله نهواړی غواړه د ال نه یو الله نهواړه چې الله به اتند خوشالی الله یو دی بهطرک د سوالله پوبنو ادم هینی اوس ال یوغذیبو الله یوغذیبو ان ترق دو سوالو الله فدیغو سکی چ نوارې پوبنو ادم هینی اوس ال یوغذیبو د بندنه چ وای نغه سکی الله نه وای الله په تو کو صلی ابیا رمضان کی ابیا اب قران ته چ رازی دیوکه الله نه حاجتونه غواړي راکولو جهاد دې قبل دعاګانی ان الله بهشګا الله تعالی دې پارسمانی پوان و لكل من يجعلنا مواليا تحفظ عهود التي تحصل على حكم لغزنا سرطورة سوائ و لكل من يجعلنا و دعاق و دفاعنا و دعاق و دعاق و دعاق و دعاق من ما ترك الوالدان و اخوذنا مور و بلاس و اخوال الله و الذين اعقصان اعقدت ايمانكم و اتصالوا و فاتوہم نصیبہم ورکوی اگر برخد آگئی بے شکار لانے پار سمانے خدرت والا افاول عہود سو کوئی دا حکم منسوخ تے داروں بے حکمو چی مراز کی بے اقبل دوستانوں میں سور کولا بیا دا رسو کمرائے نے پاگے سر منسوخ شو پہ مراز کے دوست سنو نور کولے گی۔ دیمہ توجید آدھا چی دا افاول عہود چی لو سرد رسد دکہ ساندی پکور کے لوز کر لے یاله که زمام سوګ نشته سام نشته رزت ورنه بده وب سر هم راست کو زمام کڼډورایه ته لا سره کې ګستاره ګرځو د زنه جوړ شوما ته درور ډول مل کېګه قید شم ته میازادې تا وځا زادم اوس باغیو تکلیف راغې نبر الله سور کو هسپتال ته قید کې منډو والا چې باغبل راغې دې وسره نه کیس باندې چې په تار اتلا تاله کو نه چې باغ را نه تاسو لوس کړ دې نخبل له وزونه سره توله سوين ان الله بيشکا لا دي بار سماجو قدرتواله الرجال او قوامون النساء د اصل سم حکم دي امير البيت الرجال د کور مشر د کوم کور حکمران د وسړي خبر او پکور کی سړی چدی خذو سړی خبر امني او جسړي سوين باري بعمل کوي الرجال او قوامون النساء نارينه قوا امنه حکم كون کي بذراناو حاكمان کي بذراناو قوا سړي قوا امنالنساء داو کمرانان دي حکم كون کي بذراناو سړي بذراناو تو كم کي د خو د کار سړي قوا دا کار, کار بدنه مکو نوخذي امني اوري قانون داني جي سرو د ويناويي نخذه ور بوجد کي دا بنا کي چ خان ور ته خبرو کې اداکار خلې اوګه اداکار بد دې مکو نه نه کړي منی با ايتات ب کې خپل خوان بما افضل الله پاي څو د دې چې وروال ورکرځ الله بازوم بازو سالا بازين په بازو نورو اويمان پکو ابو سو بداري چې خرج کړي ديو مال نخل پس صالحات نیکان خزين قانطات تابزائر د دا خواندانو چې خاون سوي اګه زخاون تابعدار حافظات دنیا الغیب ساتون کې دي مال زخاون زرا الغیب په غوښتنې شوایل زخاون کې چې خاون نه داغه دا مال داغه عزت دا تاسې دا زخاون مال ساتي زخاون عزت ساتي تولې چې خاون نه دادنی کې خزين صفت ده چې خاون نه نه داد خاون خوږي صفت کوي او کوي چې دخواون بد وې دا د ناکاره خسی پ دی چې نا شکرري کوې د د ناکاره خی سبت دی هااف داتون لغ ساتون په دنیشالی د خاون کې و د خاوناف اتتون لغ ساتون ک مال دخواوندانو لره په دنیشالی دخواون کې بما حاف الله او په صبح چې سااعتې د الله پهیو مال دخواوندانو. دا اللہ دا خاون دا مال چوکی دا را مقرکت اللہ دا بھی پاس کچھ عدویم بما حفظ الله په سوز دی چې ساتل دیال لا زنانا پا خواندانو اللہ زنان پا خاون ساتل اللہ نو دا خاون مال په زنان ساتل لیں تا اللہ پا خاون ساتل لیں تا لخوراکس کاغ جامع پی زار زن نار نکائیں نو تو به دا خاون مال ساتل دا ویزد پا ساتل تا بدا کی دو مانینی یم اعبد اللہ پسوځي ساتري دا اللہ پدې مال د خواندانو او دوی یم اعبد اللہ پسوځي ساتري دا اللہ د زنا په خواندانو ولاتي او زنا نه چیرې تاسو نه شو ځو نه سرګشه دی پېځون نه واز ورته کوي نسيه ورته کوي دا کار مکوخنه له بد نه واجرون نه پرېدلر په مزاج په بسرو کې بسرتي بلکا وضربن اواحد الولا وحید حدیث کی راضی زنان اب وائی فضربن ضربا غیر مبرح اندامو ر میں نہ ماتوی ایو روایت کی رضی اللہ تعالی عنہ کی چې خپل اهل آیات دي اسلام لپاره کور کې لخت وزن کړي چې څوک خلاف شرع کار کوي دته دغو واسی وہی او دین بیوهی ځان جي په دنیا ورته کاریږي په دین پروا نه ریبت کئی پروائے نکے بدنظری کئی پروائے نکے بے پردگی کئی پروائے نکے او روڑیو سو دین پائی کې دانو غیر اون بر را دادی اسلاح صدور تریخی زکر کر دی یو واز ورطو کا نصیت ورطو کا او چې پا دیوانی نکی گی نو دویمہ تریخی علاشوان چ بیا ته نه زه جدا کا واجرون فی مزاج غیر تشرجونا په بسرو کې بسره تی جدا کا زه تی نه جدا کا منې دې کې ورتا او د دوی د طریقې شی درېم طریقہ وذربونا وحل دای درېم طریقہ چې په دېونه شوا نبی تعالی د پیری کتابونو کی راضی یوزر ابو زوجه تو بهتر کی زینت دی شيخاوان تا ډول ډال نه کین خذبا خاون و هي چې ټول ډول ډال نه کین اورې کنا دای چې د کور نو زینو ځان به سمبال کی کولې جوړه واندی او خپل په ځار او چې کور تراشین دا دو په ځانو صندوق په تکړه مارې نه په ځو دکان رخکړې ډیرو دین زلال شم ګورم په ځانو پراتي دنیا شه ودرولي دا ولی داغه قاضی نن او خان اجبخ پوی ګور چیتره په وګړی څخه ووښی کنه یو پیزار بهو شان دی بل وی بل شان دی دا ولی داغه ځان سره سیمې نه بيلاش یو زره بو زوج دې بهتر کې زینت خان مخ په ل خدوې چې دا خاص نه کوي چې تا پیزار هزار بزز چالي خو دې جام بيزای دې بل چالي خو ډول سنگر بل تکه مات نه کې وਹੀ به وغيرها وبره اندامونه به نه ما دی او چې په دیوانه سوا نه بیا بوله طلاق را radii لا يقبل الله توبه الضيوس د الضيوس توبه لا نه قبل اجرای خدا نافرمانی ناشزایی بدعمل او دی ول الله طلاق نو ور گئی به طلاق دریم صور متلیقی بیا طلاق و د سپدی و نشوان نا مراټوی بدیومانلار بشکل لا پوذی او علیان کبیره لوجه اوچت پو ان خیتون شقا بین دا پسم حکم دیه بین العشایر خ اوخوا منځ کې اختلاف راغئ پور نسممیږي نو جوړو و کوئ د زانانانه او د خیر ترېسه کسان کینې جوړی وړی و کې ممسالات وکې پو ان ختون ک تاسوې دی شقاه بین ما د خلاب نه په د دواړو من آلی د آل د دی سړی نه من آال یو حاکم د آ د خ نه کې کو او دوړو ستان جوړ جااړی یو فقله نو توپ غورې الله په من د دواړو کې اللهبل توپی توفیق کې ان الله ب شله دی علی منکوه خبریرونه خبردار بد الله دوش شپړه سم حکم ذکر کوي حاک من آ پولږې یو حاکم د آل د دی او یو ری دې سان کډویر راځي اصلاح کولو کډی دی نیت دې اصلاح یو خدا دې چې د خځه او د خاون د طرف نه نشه دار راول شي مصالاحت کړي او ار یو دم بل طرفداری کړي د خاون د او دا رشتہ داران هغه د دا طرفداری کړي د بل خبر نه مڼي د خځه رشتہ داران د دا خځې کوي بیا کور نه جوړيږي د ځوان و دې اصلاح په پا نیت باندې کینی چیرې د کور د یو په ست جوړ شي جوړيږي نصبه کمه ده خری ترف نراولي سکه مې بده خوان ترف نراولي ده کوم حاكون چې خدمت مطالبه کوي کې وسکه مې راولي نارنو مطالبه کوي کې وسره ونکور به جوړ شي حکم بولی حکم ليګلز ده د حضرت علي او د معاويار دینهومېس کې کم جنگ شه نارې حکم مقررو کړو حتمولے کو نہ خوارج به اعتراض وکړي ملم يحكم بما انزل الله فولائكم الكافرون غورا سوچ ځاړه نه سیو بل حاکم ګرځې نه دا کافر دي نو عبد الله میا باسرې نور تو فرمای چې غور دا الله په کتاب کې حكم شتا او دا آیات ورته لاسو چې الله بخپر نه وي حکما من علی وحکما من علی او را د سړي ترنه حکم مقرر شي دخه ترنو حکم مقرر شي نو کلا چې دنیا مې عباس بداوي نسلور زر قوارجو پای کې زر کسان اگر او ته به خبر او ایمان قبول کو او مقابرین قدر شو قران کې حکم راي یو ريده انسان قرارداد کوله جوړ جاړي توفيق ور کوي الله دې منس کې بهشکا الله فوج خبردار واعوذ بالله صراسم حکم العباده لله داه کاو بیان نه اسنه چې عبادت در پوه شي په کاو منه خپل اخته نه غره عبادت درنه پوه نشي مونږ په خپل وخت کې اوړي ذکر او په خپل وخت کې د نیکه کار او په خپل وخت کې هاي بات مونږ وخت کې ار یو شیب په خپل پرتم کې واعوذ بالله بندګیو کې دا الله ولا تشرکو به شیان او مشرکوی دا لا سر در بر یو و عبدالله دیم ولا دو شرکو بیشه آ دریم و بالوالدین احسانا او دا مور پلار سر احسان کوی خیر خیر گڑا کوئی او بای دادا سرخ کوا که او بای دادا دی مردی نا دا بای دادا دخپلولان دا و سر دا دا سرخ کوا دا دا بای دادا سرخ کولی و بی زیل قربا او دخپلولان و سرخ اننو سره خکوولاتام او د قیمانانو سرهولمه ساقینو د غریبانانو سرهول جاې دخربه د ګاونډ ن سره ګاونډ ن ګاون او تاته نې دی او سرخ کو سان کوه او د ګونډ لري سره ګاون ک لري نسب کې د لري دی د او اور جرید القربا غون کنے زیده نسب کنے زیده نو سره کوا وصایب الجم او د مرغری دا اڑخ سرا ملگره دا اڑخ زنانہ شو ملگره دا اڑخ د طالب علم سره ملگره شو گاڑی کې سره حسین جیب سین جپ کی وای نقصان وروسته بیوه شي کې یو طالب زم ملگره اغا کس کواله مردان چتله و راتو نشار پدار کې له دا خو دروول نه وو خو مخلصم کېلې خړلنه چې کېلې خړلنه نشه شه اته ګاړې 20 سل لا پیسې دي سلني ګاړه راغلنه 파ړې کولاړل نه دوه ما ته سکوال زبګه نوسمه چې بیاو کلندر راغلی زيره یکرمه را پیسې ور مې کتو پاسې قرآن مې د ګاونډي سروسته کې اخره کې او هغه وځای بیل جام دغه اندې د اڑخ سره ستاسو اڑخ ملګری له ها دغه سره کوه تعلیم ویلم چې ساسو ملګره پسنګي بادکی اندانه چې دغه اغلا کې دغه شیخ خراب نه دغه خیال کوه دغه د مال خیال کوه دغه د عزت خیال کوه وابن السبيل او مسافر مین ما ابن السبيل سره تعلیم ویلم ان ذاكر احسان كوا. وما ملكت ايمانكم اغاثي مالكان بخلاص ونساسو دا يولس شزونه بيانكو يولس حكم يو واعوذ بالله ديم ولا تشركوا بي شيئا ديم وبالوالدين احسانا سرورم ابي قربا ينزم واليتاما شبغم والمساكين وهم ول جادل غبه تم ول جاریژنو نه هم اوسهاح بلجمعم اوسم وسب او ی ړسم او ما ملکه مانو کوم د یلهسم ده او دا یله شونه په ځانې کې راالله دا ی سمه ده تا خو ی ړسمه دیېښ چې چر چرګړ اال کې د اوړې ځان د سو وخې هغه ش دی دیو اللہ سمی زوان نیک بند دے نچے تاغت سواب بخی نخپل مور پکولنے آدھے پلار رولنے آدھے داچے نے آدھے دال میں پرچ کالا کالا دے کی چل لے بیا دی اللہ سمی زوان خبکی کی نظر نا قیدہ دا شیر کا کردار اوری نو خیال کوا اسینو چی خیرات دے سکراکا گیا تجھو ممنڈا دی تا پوس سینو چا دیو اللہ سمان ہے اوری کانا غل دربان دے وانا خورے گورے اوری دلبار شک د ولسمه ازوار مرق تا نه دا د مسلمان لوی او ګنده ځان نه ساته په معاملات ايمان کوم هغه چې مالکانه به خلاصون استاسو ان الله بیشک الله تعالی لوحب من کان مختال فخورا نفخ ايسوګو مختالن متكبرا فكورا او فخرجا مختال دا خوان د فعلان د تکبر تکبر کوي او حديث پاکي را دي نبي عليه السلام فرمایي لايت فول جنتا من كان في قلبي مثقال ذره من كبر ذره برابر تکبر اسنه کې او د به جنت نه دي يوسري تپو سکو ان رجل لا يحب يوسري هو کي يا كون سوب حسن او يا كون حالو حسن چې په زار مي کي جا تکبر نه نبي عليه السلام ميدا تکبر نه دي ان الله جميل يحب الجمال الله پاک په بلا کي سري د بنده خيس کو او کي دې دې تکبر نه وي تکبر سدوي بدر الحق او غمت الناس حق د فکوال او حق, حق بیانون کې د نظرنا لانجرا اصول تاسو د دین خبروږي نو اغه نه منئ او سوچ یې د خبره کین رای بدیشي خو راکنه د تا تکور دی چې د دین خبره ده او سړی کوي اغه ته منئ نو اغه دین دین بیانون کې د نظرنا لانجرا ولې نو دې ته تکور وایي ان <تصفيق> الله پاک متکبر نافقی شدنی بدیشی دین دار خلقی بدیشی علماء بدیشی دار عالم بدیشی دا منافقان دا منافقان بي. غشپک سی بدونه بیان دی الذين يناقصون يبغون اجب الخلق ويامرون الناس حكمت الخلق وتوب الخلق او بطی ما تاون لا شر کر دولت ا تیار کړه چې موږ کافرو در اعظم او مؤمنان در رسوا کوم کې دای دا منافق دریم سپد شو او دریم سپد ولذین انفقونا اګسان ج خرچ غې مال نفل ریان ناس د پارا د خودنی د خپل مال لګې د خودنی د پارا ریا د پارا د دګلاوی پارا والایمن بالله ایمان رب الله ابوذر ذخرت الله ور ذخرت نمنی پدې منل خو غیله به لګولم او میه کونی شیطان لو قرینن ارسوج شی شیطان غذر دوس وسا قرینن نوبد دې دوس قرین نا کار امر دې توي حامین سیدکی او پزیشتمگی نا کار دوس ناکارا دوس دا سڑے تباکی یو سالی کوئی تا توانی دورو باش از بد تا توانی دورو باش از یاری بد یاری بد بدتر بود از ماری بد طاقت لرین دا ناکارا ملگر ناڈڑو گا زکا ناکارا ملگر دا مارنو ناکارا لین. مارو بد تنہا برجا زنت مارو بد تنہا برجا زنت یار بد بر جانو بر ایمان زنت مار بتاله ټک درکه صرف ځوان ختم کی تو وری شي شي مربشی او یار بد بر جانو بر ایمان زنت نا کار ملګره جان ختم کیم بدله ایمان ختم کی صوبت سالي ترا سالک ونل صوبته تعالی ترا تعالیکون د نیکانو خلکو مرګي تیاګري کولن نیک بشي کدا بدانو مرګي تیادي کولا نوبد بشي مرګي تیا به د خوخل وګي د بده نمازان ساتي او د دیو جنا سالي کوئی انجن مر الی تسأل واسأل قرينه عن المرء الی تسأل واسأل قرينه سینه د بوسم کوه ملری تهوره په ان نلقرری نهبل مقاې یخته دي ملګری په ملګری پس اختختدا کوي په انکانه ځ شرین په جنبه ح سر آتن و انکانه دا خیرین فسه احب و تته دي که ملګری ناکارو غړ ډړې وکه بې مشریک نه په ډډه کې او کو دښ نو بیاو سر ملیتیا دین انکارملګری سرملګری شنو قران نه بنکی اوس سو اوسر تو اچ اضافه پنځریان دی او دا خو دواګا نه مڼي دا, دا خیاتونه مې سبا راګورې د قران بنکړای د دین بنکړای په تر باندی بیاولی دا ولی انکارملګری په اثر وکم بسار قرینا و ما ذا علیم ذی سلورم و ما ذا لیم سبو پجو سوبالو پجو څ زا به پهمنو کو ایمانې وړه پالله په وره داخل یو خ چې کی دغې چې ورکه د او د الله تاالله په دو په ب کارله زهونه کوې په می سر د زې په چرینی کې دوګه کوې او ورکې د خپل تر نه سابونهلوم د په کو په اداج نه سررنګې به حالان قالے جمع رات لوگ کو جا یوٹھو لینا گاوا اور رات لوگوں کو پتہ پدے کا سنانی گاوا تاں بے شک شپگم یہو مے دین پد اور جو سبق خے لو تو سوا بیمل ار برابر سے بجوان زمکا ولیک تمون اللہ اور نویش پٹولے اللہ نہ خبر دوست مومنانو د पारा ادب ذکر کئ اے ایمانوالو لا تقربوا الصلاه منی دې کې معنی زتا وانتم سوکارا پداه حال د نشه د نشه په حالت کې مانزه لمزه حتی تعلم تر دې چې پوشه پاله شي وای ولا جنوبن او منی دې کې په حالت جنابت کې الا بیر سبیل مگر چې تون کې پلار امام سي وای इला बिरसबील मगर चित्रन के फलाल समाना मुसाफिर ये मानज तो मैंने देखी गई मगर चित्रन के फलाल मुसाफिर ये जनाबत बहालेट की मंजिल मजई इला बिरसबील मगर मुसाफिर यहां को मुसाफिर ये उब निष्टा देवतेम वायु रुसराजी बियर जनाबत बहालेट की तेमम ایما مشابیر رحمتہ اللہ علیہ مانہ کہی ولا تقربوا الصلاۃ منذ یہ کہی گئی مانزا تھا وانتم سوکارا حتا تعلموا تقولون ولا او منذ یہ کہی گئی جمعہ تہ جنابت کے ان لا برسبیل مگر چیزے پلارد جمعات کو جمعات کی لاری نہ خیر دیں منذ دیکھے گا زید مانزا تھا بجنابت کے مگر چیزے پلارد جمعات نچه پهلار د جمعه زين بي اخر ده زمات قولون پوره د صلات نا يوم انشوا او الا جنوبن سرا ولا جنوبن سرا د صلات نا بلا انشوا نغت ن جمعه تفني اي امام سيبوي منه و علا جنوبن منذ کی مانسب جنابت کی مگرچہ مسافر یی امام سے ابتدائی دروسات ناراضی چ پاره د سفر یی نبی بتا سوئی تیمم گوه یی ا امام سے د صلات منزخری و علا جنوبن کی سالی جمعات و علا جنوبن او منذ کی کی تا پر جنابت کی مگرچہ زے پلار د جمعات کو جمعات کی او تګ راته ک په کوی ج خير دے حداته تصون تر دی چې غسلو کوئ وین کوتونمره کې تاسوونه جوړه اوله سفر یا به سفر او جا حددو منکو منغایت دی او را شي او تن ستاسوونه منغا د تقا او را شي او تن د تقاذ نه او په ماه دوا دی وجه حددون منکو منغایتې او را شي او تن تاسوونه د تقاض نه غایت د غتونونه دی او غوتونمون خف زیتهئ پهې کې شارهرش اد ته کې ت قاضې لځې نهپړ زیله بځې او لاممونسا یا جیماو کې ځان او سره ایماې شاې رحمت والې د لم لممه زییت وي کللاسې او سر وله کې نو به غصل کې ماې و نه لا متون کې پیل د جانبین نه عمرات نه ما ده جماو کې ځان سره بیاو می تیمم مامون تیمم وای سویدن تو یمن پپا کا خورا هم سوجو یوکم راکا بغفور مخون و پلاسنو بیشک الله دې بغفون کې او رحم کې عفو عفوون کې بغفون کې وای تیمم د یو نیت شرطه او دو ضربه نیت په کې لکه پرول شي دا تیموا ما یو پیره بلاس رواجه پاکي خاورلا یا هغه شي چې جین سازم کړي ګټه شو لوټه شو شګشوا لاس په رواجه په مخ باندې ورا کړي دا د مخ تیمم شو بیا بلاس رواجه په مخ مټه باندې ولا سره کوي د څه مټه باندې تیمم شو دته لیکي تیم موږ بیا ځان لکوا منص پی روا دینا حکم شای چه جنسا ازمکن نئی نپاغیبان تیمو حل روا دی چې گرد و غبار پی سادر شو په سادر بالو تیمو چه گرد و غبار پی اور ایک سا دی جناده کڑی خلق سادر روا لی جنتیم پوئی یو ایبا کې کی مولا پڑکی روا اس پڑکیو انتیم آئی پڑکی تیمو کی اور موتیون زی اللہ و خیغوی چه دو نا دوڑ پرتی چه سیلاس روا چه پور تکی نا ال ویتمرو ال اجدان یوب تیمروانه نه سو خلق صدر یو ټکی او دور نه پای کی او نه پدی ماته مون نه کی ها تیمم بو وی زینن تایبان ونسو جو جو کوم راکاګی په خن مخونو او پلاسنو بهشکا لا ترا ده افوان افقون کی بخون کی علم ترا ایتنه ګورګه سانو ته او تو چې د باب شروع شو د الی کتاب هوا دی بھارت په نمبر وایي جبرتوای به بده او یو باب شروع شو کتاب او دایي دولس په لته بیان دی داړو م بیا ته د کتاب نه يَسْرُونَ ذَوَلَا رَاء تَغْرَقِي گُم رہی اور یُرِیدُونَ أَوْغَادَ تَذِلُّ سَبِيلُہِ چِوَارِی تَصْلَرُ اللہَ رے تَصْلَرَنَ اڑے جِمَ پَلِتی وَالْعَالَمُ اَللّٰہِ بَوَاسَ سُبُدْشَمَنَانُ وَكَفَا بِاللّٰهِ وَلِيًّا أَوْ قُرَدَ اللّٰہَ من الذین هادو داد دریم فلی تین باید اگسان نچ یهودیان دی يحرفون الکلمة عری الفاظ ان موازی دخول زیونونا بدلی الفاظ دخول زیونونا الفاظ بدلی يحرفون الکلمة بدلی الفاظ دخول وَيَقُولُونَ وَيَسْمَعُونَ وَيُرِيدُونَ وَعَصَوْنَا وَنَافَرْمَانِي کو مونگا وَيَدُو سَمِعْنَا او رِذِلِي مُمْ وَعَصَوْنَا نَافَرْمَانِي کړي دَمُ وَيَدُو اَسْمَعْنَا بِلِسَان وَعَصَوْنَا بِالْقَلَم وَيَدُو او رِذِلِي مُمْ دَپَ جَبُ وَعَصَوْنَا نَافَرْمَانِي د پړونو کې واسمه غير مسمين اوايديو واورا غير مسمين پداحال چينه اورول شي تا تا پدا پداحال چ بده خبره تنورول شي دا مان سيدا واورا تو پداحال چ بده خبره تنورول شي وايديو واسمه غير مسمين واورا ده خير خبرين حال چ بده دردتا نيورول شي دي وئ واورا تا ده چه بدی خبری تنیو رو لیشی دا دعا شوا تا دخیر خبری اورا ستا غوگونی دا بدو خبرن الله ساتی دا ست سا دعا بلا معنی با بگی پاسی دا وسمه غیرمسمهین اورا تو پدا سحال چستا خبره نیمان لیشوی وسمه تو اورا تا دخل کنبنه او غیرموسمه پدا حال جستانی منلشی تا دخل کمانا سای سوگ نمنی او دو مانه پاسی دا وسمه غیرموسمه او را تو غیرموسمه او را حال تا تنورو لشی امیشه کن اللہ دی کن ساتان وسمه او را غیرموسمه پدا حال تا تنورو لشی یعنی خبرت نورو لکی کن شی دا, دا پیغمبر بیا دې بیا بی کوله دا معنی پاسی دا واسما غیرمسمن درم واسما غیرمسمن اورا پداحال چې خطر تنې اورولې شي وګونې دغه خبرونه بچا چې وګونې دغه خبرونه لې وي واسما غیرمسمن اورا پداحال چې خطر تنې اورولې شي دادرې معنی پاسی ني او را چه خیرت نورو لیشی او را پدا حال چه نورو تا تا اللہ دی کنسا تا او یا او را پدا سی حال چه استا خبر نیمان لیشی استا سکن منی دا دریوانمانی پاسی دی یو معنی بگی سی وسمه وورا غیرم اسمه پدا حال چه بده در تنورو لیشی دا معنی بگی سیشو ورعینا اوویدیو رعینا لئیم بیال سنتیم تاون کی دفل جب رائینا درائینا سوی رائینا ایدو مشپن کیا مخی متاخیق کردو وطانا فی الدین اوائب لگی پدین کی ولوانم کچھری دوی ویلے سمینہ وردلیمم واطوانا منمم داسی حسینہ نیویلے سمینہ واطوانا داویلے وسما اویریج وسما غیر مسما چې لړکړې بیا دبین نه کوله وسما ویری ندا ونزورنا اویری دي چې نظر کومتا لکبرینانو پر صلات و سلام یا, رسو، یا رسول আলাইک یا رسول الله چې دا یې لړکړې او کوي لړکړې درود دیګن د نبی له سلام پر او زماني انور موصی بیان کی وځي چې تره باندې بي په روزه دار په ذکر دا جو اصرات والسلام على رسول الله نه کده وایي ګر اصرات والسلام على رسول الله جو اغه وایي چې کوم تل لیکل لګنو ځانبه کول جوړوي نو کدا یې نه ویلې سري الفاظي نه خبره بیا به کې څنګه او چې دوي د شیر نه وي وګه کړو دا, دا اولیاء سامینا محبت جایز دي او خدای ته به له مور کوي کنه او ر گندا گاڑی بوکلی ودل بار رواني بل دل بار رواني لا تو شد الريحال نبي عليه سره غاړي بنو مبارکي مگر دغه جماعتون ته پنځه د سو بجله تاسو دربارون تر واني نظام کوي واسما او ویلج او غير موسما دت لړ کړي و انظرنا او ویلج دي چې نظر کومغتا خدا سي د وی. ونزورنا ویلې قراینه نه ویلې دراینه پرځه منسېلې ونزورنا دغه دراینه نوم دې دغه معنی غسه چې موږ ریاتوګه چې دراینه پرځه ونزور نه ویلې نه خبرو دکان خیر الله نو بغور دی زرا او درستا ولیکن لا نو مولا لیکن فلانات کوي زرا الله به کفر په سوډه کفر دی نه ایمان روري مگر لګ لګ ایمان روري ولګ ایمان خوندې موتبر یا ایو نامنو آمنو دا صدران پلیتی ایمان اے کتاب والاو یا ایو اللذین او دل کتاب ای کتاب والاو ایمان روڑی فاقی چرا لگل دیمانگا مصدقا تصدیق کون که دے دیمان ماکم داگی جسر ساسو ندیم ساسو دی کتابونو تصدیق کئی من قبلی انت میسا مخی دینا چاوار بکو منگا و جوان مخونا پا نرود دالات باریا نوبگردو پشاگانو د یو پشا د مخونو بدله پشا کوم یعنی مخ شابه لیو کوم او جوان مخونه فنرودا نو بغل دره حالات باره او بغر دونه پشا پشا به ورته او بغر زو دي دره پشا یعنی مخونو بدله پشا کوم مخ بدل لشاه دواړو یاد مخ بدل ل د شاشان دي کواسي مون در لګاسن جسړې یوستن ته ګوري دغه یوستن به مخ او شابه دینه معلومي یا بدل دا مخونه په شابه نه راو خو جوړ مخ په رباش کو او نلانو یا پلانو ذلرا کمال انا پلان پرمنګا سا وسر دې خالی والا او دې کار دل نه کی دن کې الله جسو نه کوي دا وسروګي دا مخونه دل اوله بشا ګرځو دې ته جزای من جنس العمل د جو کار سوم تحریف ورانول ناله تاسو زمما جنور نه وي زبدل اشکر نو وران کما جزای من جنس العمل زبدل اشکر نو بدل کما مسحو کما بد زوال اندر کمین سلام عل سلام عل موافق زکه دا وی ان ام الله بیشکال تعالی زیاخ پیرو نبخی د پنزم بل دین ایو شرک به دا شرک خدا الله سره او بقیا ای سیوال دین نه چات جووانی او چا ج جوکو کو الله سره فقد افترا نو جو جوړ کړو اسمان عظیمه گنا <سؤال> <سؤال> لوې غنای جوړکو علم ترات نه ګرځي دا بل پرديش وګما اگاسان زکون ان فوسم چپاکی خپل دانونه بل لله بلکه الله پاکي چلچو وای مړه التزان مبا کو الله دې پاکي زوکه میشا ولا زمونه پتیل ظلموني شپديو ومثال نمږي داډو کې له کژوني یو پتیل یو ده ده دی یو نکیل دی یو کتمير دی دا دری الفاظ پر دې صورت کې راځي فتیل هغه مزي چې دا آډو کریم مینس کې ناله غند په کې نری داډو کې به مینس کې سناله کې نری مزه پروتي هغه ته فتیل ہوئی. او نقیر د دې کې د کجوړه به شامن یو داغي د کجوړه داډو کې جنس به شا کین دله کې به کې اوټو کې معمول یې هغه او کټمیر د دې اډو کې نه چاپیریو سپین پوسټه کې تاوی کژوري داډو کې نه چاپیریو سپین و دې پوسټه کې طریقې سوئ هغه ته کټمیر وایي دا درې واړه نفقې د غیر الله نه غیر الله د فتين برابر نه شي وایي د نقیر نه شي وایي د کټمیر نه شي وایي حاجت را یو الله دې فتیلا اونذرو صحف افترونہ سنگ جوڑے پالا درو وکفا بی او پورا الله اللہ وکفا بی او پورا دا جوڑول اسم موبینہ گناہ کارا کافی دا جوړول گناہ کارا پالا چھ درو جوڑے دا گڑ گناہ دے افترال اللہ اوتم علم تراتنگو را کسانو تاج ورکرشو ایسا دی کتابنا جو من نبی الجف ایمان روڑی بل جفتِ جبت جفت مانا جفت مانا ناکار ملا حی بین اختب واتواهوتو اعیمان راولی پناکار پھر قاب بن اشرب اعیمان راولی بل جفت واتواهوتو پناکار ملا پھر دیو مانا جفت مانا ساہر او تاؤت مانا شیطان یومین بجلیبتی امان راوڑی پا کوڑو او پا شیطان پا کارونو امان راوڑی پا شیطانی کارونو جبت کاہن تو موئی کاہن امان راوڑی پا کائنانو او پا د کینانو خبر امنی د شیطان خبر جبت اصل کې د بوت نوم ده بیا په هر باطل کې مستمر شه ده تعوذ ماو بدا من دون الله تعالی من شجرین او حجرین او شیطانن صفو تفسیر وای تعوذ عام ده دا الله نه سیوا چېچا عبادت کی کاوه نه کټه کا کې شیطان نه ټول څه دې ټول ته تو تعوذ وای نو ایمان روڑی بیل جبتے پاکوڑو منتر وطا آو تو ایمان روڑی پا گمراکن کی ار گمراکن که کاغب ایمان تا گمراکن والکئی کتا گمراکن والکئی شیطان دے کناکار پیر دے کناکار ملا دے پا دے ما نو یقین دے ایمان دے ایو ایمان روڑی بیل پچادو کرو بانده وطاووتو او پا غلط پر ایمان راوڑی پچادو کرو او پا غلط پر یا ایمان راوڑی بلجبتے پناکارم ملا او پناکار پر او ایمان راوڑی بلجبتے ساہر آنو او پشیطان آنو او مانده تولده مانید وَيَقُولُونَا اَوَا اَذْوِينَ لَّذِينَ آآکَسَانُتَانِ جِت مانا کودگر اور شیطان تاغوت مانا درگاہ او جِت مانا کودگر اور تاغوت مانا ساحر یا ساحر اور شیطان در ٹھولی مانی وَيَقُولُونَ لَذِينَ آآکَسَانُتَانِ تَجِقُ فَرِي كَرْدِي آآو ا دا ډیر پهسملاردي می لنامنو د میان نه پهلاه کې کافیرو توې دا ډیر دي دیو دا کار دا ترد و طریقہ خدا نا دی د دو دا تر د ریقه ده دمو میلاونه نام اولا ل نه دا قساندي پرانک ل را الله او چادرچ پرانت پررات کې الله د بیاونونه می غې دا دان لسم عاملوم نهسیمون ایټې جو لرهسییسا د با چا نه منګه د سی سوور ک پوځلایو تو نا په دا وخت کې ورمن کې خرګوتا نقیره په مقدار دا داغ داړو کې د کجورې نقیر دا دوی هم له پځي راوړل ور باندې کې خلکوتا په مقدار دا داغ داړو کې د کجورې دوه بار نکی شومان دي आम्ही تاسو د نورو نن کې د خلکو سرا پاره چور کړه الله د خپلې مهرباني جو د پیغمبر سره په دې حسد کې چې د الله کتاب نو فقرات ہیں اور کڑے منګه الی ابراہیم علیہ السلام دی کتاب ول حکمت او ہوا۔ ور کڑے ماږي درا باچیل وې ان داغه سربیا محسد سر فاسن دی پیغمبر سره کوئی فمن من آمن باجاږي باجا چی مانره ولنه په دی پیغمبر ومن من اصدانو باجاږي بنجی کی راذنا وکفا د 200 آیاتونو کې د کتاب بیان او اوس په اخر د احکامو کې توقیب بشارت شته شپر احکام بیان شو اوس لمنو په دغه پارا توقیب ذکر کوي ګدا احکام نمنې نو ور د نمازاب تیار شې لمنو په دغه پارا بشارت ذکر کوي ان الذين یکنا کسان کفرو چې کفر کړي بیاټ نه پدړل زمن زرادن وبکوذر اورتا فلما نذیجت جلودم ارکلا چوسو جی پوسته کی را دیو بدل نام بدل کو گوزنرا پوسته کی سیوارا دینا یزو قرعاب چوسی کیا عذاب بیشک اللہ دے عزیزن حکیمہ ضرور حکمتون والا والذین امنو بشارت اگسان چیمان را ورنے عمل کر دیفو سنورخیلوم زردن وبکوذر اورا جنتون تا دې چې پ بند دغې نهوللی میشه به کې په نه او دووه پیا په کې واون بیاې پ دویه او په کې بیاې مو را پاکې شو پهلووم او دو سرره په کې وا موه ب بیای پاکې شو نو خلوم دن نه به کوه لیله آرام ډیرته لنند زلیله داې چې سووری ګورته جنت کې خو غاررمنی دصوری به د کم د سور سر لازم سره آرام نمبراتن آرام دي ذلن ذليلا آرام ډېر تا ډېر آرام ته د نکم وای جنا دوي مه صدا دګ نه احکام ذکر کئ د پاردیس لاد راي او الحكم ذرای تا راي ل فقار ده چې حقون حقدار تواله کې امانت امانت خواندانو توالگي کم چيديه مستيقين دي ان الله يامركم بيشكا لوكم كهتا اوستا ان تو ادو لماناتين چور كين تول هاكونا الا علي اغدار اوتا ور ك هاكونا الا د حق خواندانو تا اغدارانو تا حق حقدار تورسوي او خازن وې پر تبینه نقل کړی لولات خطاب له المسلمین خاصه دا د مسلمانانو حاکمانو سره خطاب دی او ولې په کار ده چې حقونه حقدار تور اسې او تفسیر خازن وې وکیل ان الاات عامه فی جمی الامانات آیات ټول امرتون توراله هر امانت شي نو امامت امانت تے پاکار دا حاکیم وقت لرا جمعات کی دیاغ سڑے امام کی چیغد امامت قابلی او د محلے مشر دیاغ جوڑ کی چیغد مشر قابلی او دا شانتی سون حقون چیدی ناگد حقدار دسکی حقدار دیوالکی حدیث پاکی را دی ازاوستی دل امرو علا غیر آلی فن تذیر سا چه نا احلو تکاورنو علشو اغد آغا کار احل نو آغل ورکو نفن تذیر سا دا قیامت انتظارو کا سر علم و سرنشتا دید جمعات قابل لے نو خلق و بدو بانزی رواڑے پا گمرائی بے رواڑے اللہ تعالیو کم کئی چوورک امانتونا پر احل تا و اذا اکم تم او کل اجتاوس پیسا لکوی من دخل کو گین پیسا لکوی پین صاحب بے شکا اللہ نعیم ما یعیدو بی دا ما موصوله دے نعیم ما کی دا ما موصول دے نعم او یا موصوف دے نعم شئ ان نعم اللہ جی درخ جاگا چی واس یا نیم اون ان یعیدو کن بی چې موسو بشي دیر خدیع شے چی نسیت کیتا سپاقی بیشکا اللہ ورد ان کے خواد ہیں yeah یا ایواللزین تترغی ورکی تعدو مراوطا ایمان والاو چی آمیران خدی حقونا حقدار توالا کئی ظلم زیادتے نہ کئی استاسو دا تپوس کئی استاسو دا ضروریاتو تپوس کئی جدد يس حاكمان تاسمنه كن اور ساسوا کو نہ تاسول در کہیں تاسمنه تاسوند اگي تاس کو اتي اولا خبرو منز الله واتي الرسول خبرو منز پیغمبر و اول منكم اور دا خواندانو د دين ساسونا اول امر سوجدي خواندان د دين خازين نقل کہیں هم الفقها والعلماء الَّذِينَ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ مَعَلِمَ دِينِهِمْ اول عمر صودی فقهاتی علماءی خازین نقل کی او دو شان تفسیر قرطبی دویم جل او دو سوا یو کنش پردکی اول عمر اهل القرآن والعلم دا دا قرآن و دا علم خواندان دی دا دیو مانئے او تفسیر امنی کسیر نقل کرلی پینز سوا عدل سمکی ان انعامتن فی کل اول امر من الامراوی العلماء اول امر عام دے حکماء عمراء لامر دی اولماء لامر دی دا سیو هم منئی او دا سیو کماء ام منئی دا دی ام منئی دا علیم خبر ام منئی نو چې د عالم خبره امان اندغ ته لیکي تقریر چې در درته خبره وکړه او تا اومندله نو دې ته سوي دې ته تقریر وای او دا زریده بغیر د دینه د خلکو د پار مخلص نشتا شاول الله رحمت الله علیه حجت الله البالغه کئ اغه نقل چې بغیر د تقلید نه مخلص نشتا خلکو لا داونه منی یو اصل 1250 صفحه ده او देव منھا ان ھاذ المذایب الاربعه المدونه المحرره دا څلور مذایب قد اجماعل امه امت اجماع کرل او ميوتد به مینا یا قومت کې چې کم موتبر خلک دی هغه اجماع کرل اعلا جواز تقلیدیم چه دی علماء با تقلید کوئی اعلا جواز تقلیدیم ایلا یومی نحادا درنن وقت پوری داغی تقلید کی او پا نئی جائز بلی وفی ذالک من المصالح مالا اخباب تقلید که دیر پیدینی دی دی. لا سیمن پی هادی الایام بیاخواست کرکی پا دی وقت که اللتی کو سرد فیه الهمم چه پا دیگی امتونکم زورشویل جداً وشيه بچي نفوذ الهوا خلقي کې فایشات راغلني واجب وکول دي راي هر سره په خپل راي باندې عمل کوي ار یو سره دماشه باندې مولا نشته نو په دی وخت کې خو تقلید ډیر اهم دی چوشي او تقلید په دی وخت کې ډیر اهم دي چوشي په دې باندې بیا آسان پتاوونکی د تقلید مستقل رساله پدیمان لگواللہ اصبق الفرید لی سلک تقلید اصبق الفرید ناشنا وانتے سبق دا پار دا زورت دا تقلید چه تقلید ضروری دیں سرور سوا سرورمہ صفح جلدہ والکین دا ضرورت تقلید شخصی تدې بیان کړل چې تقلید شخصی ته ضرورت نه ګټ دا وشي او په دې باندې کلام کړل او تفسیری کړل بیا دې نقل کوي تقلید کې تعریف سذور سو اتم کې نائمی شر و سامی پا دیال پازو تقلید تعریف کرلے یوصل نوی صفح کی اتقلید وی اتباوال غیر علا ذوانی انمو حق بلا نظر ان فی الدلیل دا غیر تابداری چی دادی گمانی چی دے پاہ کرے دلیل تے نگو رے دانی چی دا اثر دلیل نئی تے دلیل ته نگو او <میدنسی> بیا تقریر بارکې د شاول الله رحمت الله علیه د بل کتاب او نقل کوي العقد الجید العقد الجید شپږ درستم کیا وایي ان الامه اجتماع تعالیه تمیزو علی السلف ولما قدیمی معنی اجماع کړه چې په سلف په خانو ولوم دخل کوي تیما دي په شریعت د شریعت په ماریت پکې ماری فتابعون ایتمدو فی ذلک الصحابه تابعین په صحابه باندې اعتماد کړو وتبو التابین ایتمدو علی التابین تبو تابعین بیا په تابعین نیتیماث کړو و هاكذا فی كل طبقه ایتمدو العلماء علاما قبلو هر توګه کې څو علما راغلین په مخکینو علماء یې اعتماد کړل چې دوی موږ ته راکمه خبر رسول الله دا حق دی والعقل يدل على حسن ذلك عقل وایچ دا بهتر کار دی یعنی ان شریعت لا یعرف الا بالنقل شریعت په با نقل باندې ایستکی په عقل نه زکی او نقل موږ ته ذمخ کې نه راغله او ذمخ کې نه مو حساب نه لدی موږ ته وابین نه لدی امامان دغه زمانه ته نه ديو دای خبره مونته نقل کړی پاک ذمږه اعتماد بیا سوان نه صباح کې تقلید کې فوبیا د تقلید اخوبیا جګړکله چې تقلید کې څونه پیدا دي او دغه د شاو لاس د عبارت یې کومه خپل حجۃ الله البالیغه او د نواب سدیق حسن خان چې د غیر مقلدین او مشهور داغه عبارت نقل کړل دي نقل کړل تقلید بارے کې چې فَقَد نَوَتَ فِي هَذَا الزَّمَانِ فِرَقَةٌ پدې وخت یو پرقه پیدا شوه دا, شو دا زاد او سمعتين ورياين دغه کار ځان خود لې ځان مشهورولې تدې لې انفسه انم الحديث او ځان ته علمي حديث سوي علمي حديث ځانته وي علي حديث چې زوم په حدیث او په او معنا ليس شيء من اهل علم سر دین چې دغه په رقاب او علماو کې لمن د شمار نه دي ولامل او عرفان او عرفی دا کلام کړل نه سجی حسن خان چې دا غیر مقلدین دغه دي مشهور دغه شان سلور سو یو رسم کې تقلید شخصی پدې باندې پاس کړل چې تقلید شخصی دا اهم دي او ضروری ده شاو لازم قول نقر کړل دی د الجییدنا تینځ صفحه کې چې ان الناس لم من زمنے صحابته ال ان ظارات المذایب الاربا دا صحابو د دور نا د څلور مزایو پورې خلک پجين روانو او یوقلدو نا من اتفق من العلماء من غیر نکیل دو د علماء تقلید کرل چا پن نکیر نه من احدین یو یو تبو انکاروم چې داغه انکار موتبرو ولو کان باطل نه کروم کو تقلید باطل وي رسابو ذ دو نه سراونو د عالم خبره ماناله نه په دې باندې وین نکیر کړو کنه دغه تقلید وای بیا صدور سو جره سم سم څخه تقلید شخصی کې وجود او صدور سو جره سم کې وای تقلید تر کې تقلید کې مفاصیح او بیا سرور صوفی زم کی تقلید شخصی پر اجماع صحابہ صحابہ پدیمه اجماع نقل کړلا او دار عالم والا دمر فاروق دا ټول او بیا صوان نو رسما صب کی چې کوم کتابونو په تقلید نقل کړل لګی دل ای جامع نقل کړلی ایک دول جید فی احکام اجتیاج او تقلید د شاور الله علنسافي بیان صوب الاختلاف د شاوري الله حجت الله البالغه د شاوري الله رحم الله فتاو کتاب كتاب التقليد والاجتهاد د حضرت رشيد احمدي غنگوي رحمت الله عليه ازاح العدله د شيخ الهند كتاب تقلید تقليد لغي دل ال اقتصاد بي تقليد د حضرت اشرف علي ثاني رحمت الله عليه كتاب به تقليد الکلام الفريد پی التزام التقليد دام شته اشرف علي تانيه رحمت الله عليه كتاب دي په تقليد د هي دل په دي پورا تفصیل کړل قرآن وي اول امر ذو علما او خبر ومن ان ذ علم خبره من له تقلید تقليد دیګنو وين تنازاتم بيشين کثاسو اختلاف راشي به وشګم و خبره کې کثاسو اختلاف راشي نو سبق وي فردوه الى الله ورسوله نو واپس کوې له خبره درا د الله کتاب او پیغمبرتا په ذائرت وسوک کئ د عالم کئ تفسیر قرطبي پنظم جلد او شپږم صفحه کې وې چې وې يدلوا على صحه کونه سوال العلماء واجبان وامتثال فتاواهم لازمان وې دا رد ولا آیات دا فجمان دلیل چې د علماو نه سوال سره دا واجب دی دا علما او پتو منل داسې لازم دي زکه رد د علماو کار دي قران سنت نو مساله علما را و بده كونې شي رئیسه نو جعلیم درته د قران سنت مساله کې انتباه اسکه دا پتا لازم دي چې دا باندې یذل علیه یذل صحت كون سوال العلماء واجبن دا دلیل دی چې د علماو نو سوال واجب دي و امتثال هم لازم ده دی د فطی منل لازم دی رد الله او رسول الله او روح المانی دغه نقطه بیان کړل راد الله او رسول الله په دې کې خبر را لې یو کتاب الله دین سنت او دین قیاس روح المانی جلد اول څرګند کې نقل کړل او استدلل بالایات من عن کر القیاس و یباری د دې آیات داوی چې قیاس نشته او ځاله کله ان الله تعالی اوجب جبر رد الكتاب والسنه علي الكتاب دي رات کی سنت تا نو قیاس فکر نه وي کدون القیاس روح المعنی والحق وان الایات الدلیل على اثبات القياس حق دا چې دا, دا آیات په اثبات د قیاس دلیل نه بل هی متضمنه لجميع ادله الشریعه بل کې ټول دلایل الشریعه راو ولې فان المراد به اطاعت الله العمل بالكتاب فإطاعت الله سر سلامرضى العمل بالكتاب وبإطاعت الرسول العمل بالسنه او پيتات الرسول سر مراد عمل بي سنت او بالرد إليهما او قران او سنت چر رد دن القياس لان رد المختلف فيه الغير المعلوم من النص ذا اغه مسائل النص معلومه ني مختلفون فيه د دی چې ردکیل منصولی منصوس ممسی ته ک نه ی کوون به تمسیلی ول بینی ی سر و رای که دغې د قییای که نه چې اوله می سره نظیر وګورې کی من کې بنااکې نو اس په کې راغې رددو ما او کار دی پر دو لا وررسول نرد کیل ل الله ادا الله کتاب تا او د پیغمبر سنت تا که چیرې تا سیمانو ډی پاللا pore زاخیرت زایر ګ دا واسنو وا سنتاویلا اوره راخا دان جا الم ترا ایتنه ګوري زجرو کې منافقین او تا یزومونا چ ګمان کې دا منافقان انهم امنو دی مان وروله باغی شر علی ګلی او باغی شر علی ګلی شیطان اوار منافقان ایت حاکم اوچی پیسر ویسی ایلت واغوتو غیر اللہ تا تاغوت سلے ناکار ملا پیسر ویسی جو ایلت واغوتو ناکار ملا تا کاب بین اشرب اگر ناکار ملا تا تاغوت جو پیسر اوڑی ایا تا کومیلت واوتو کیسروډی تواوتا تواوت بهسروډی د قران سنت په خلاف کی نا کار ملالا نا کار فیللا اغه دې بهسروډی ایا تا کومیلت واوتو کیسروډی ملالا او نا کار فیللا دې له پ سرړ مناف کږ پ سر وړ ناکاره ملاله او کاره پلهله پ سر دا منافقان پ سر وړ کاره ملاله و می او کم ته ک ان د دن انتظار کی او غوا شیطان چې گمراه کی دي ولرا زړه لوم بيد په گمراهي لری سره شیطان غواړي چې ديو په گمراهي کې واچي شیطان دي گمراه کئ او په گمراهي کې دې مطرح کئ واړ شیطان چې واشي در په گمراهي کې او ازا قلم او کلچوي له شي بیا زړه کې مناله په تا دیو منافقان تا تعال او راشي هغه تشريعه لري د الله او راشي طریقې د پیغمبر تا اذر رسول طریقې د پیغمبر تا ني دي منافقان چې اوړي وسانه بندگی وسانه بندېدو سنت ته اړ نه یمندل او پکهيبا سرنګي وا اذا ساوتوم سغي بي جوحال پکهيبه حاله کرا چې ورسې د مصیبات پسوب داوي چکللې نو سن راجو بیا راشي تا او قسم بالا ان رنا من گراذن او کڑی الا سان و توفیق مگر د خیر گڑے او جوڑ جاڑی عزت پکئی وداو منگا سیم حکمت عملی اختیار کڑا ولایک الذین ذاک سان جی عالم اللہ بولے اللہ پاری چیزونو کینی فاردن مکو او دینا आवाज کو دیتا پیان بوسیم اے پی مجالسیم په مجالسو کی قول بلیغا وینا پورا ددیو دې په مجالس کې ورته پروینا کوي معلومات تنظیم نقل کوي آن پی انفسیم ا فلملی د دې په هغه ډلو کې مجالسږي او کلم بسر او ها او خاره په پټه ورته خبره کوي پی انفسیم په مجالسوږي کې وینا پورا او مارسن نا کا ترغیب ورکړي اتباع رسول الله نه له غرمه من رسولي واسالين الا له تو مگر دې پاره چې مون له شي دام حکم دا الله ولو ان هم کچري دي منافقان ظلم کړي بغبلزان ديو پزان ظلم کړي جا او کا راغله تا فاستغفر الله بکه اوتله الله او بکه اوتله الله را پیغمبر لوجد الله ندي الله را بکن کې رحم کون کې د جوړ راغله باز خلکو د دینه شرکیا ثابت کړی چګورا الله فرمایي کې د خلکو بزن ظلم کړی بیا تا ترغله او پیغمبر بوره په خنو تلوا اته باندې چې غسه نه خلک کړه وېو باندې د نبی رسول سلام خبر ترآوي او دا خبر بخواږي ځان راغورځو او دا شاری وی یا خیر من دفنت بالقای اعظمو فتا منتبهن القا والکرم او اخی استاد سئی چې په دې کې برتئی او استاد او جنا ټول ازمکا خو كل خل شیلا کچھ بشیلا نفس الفدا لقبر انت ساکینه فيه العفاف وفيه الجود والکرم زمان نفس دې قبرن قربان شه د کې پاک آسی پر ته ده دا, دا شاری وي او بیاده و چې قرران کې الله چې خلک په ځان ظلم کې او تا را شي پې غمر وواړي نه د خبر نواز راې چې قد کو فیر تا ته بخنو شوه او نه کم چې نا جوړې دی په بیا لکیې وتی چې وګه قبر خبر ل تل شته داغ بخ نهیته کوي حاجتونونه سر د پوور کوي. یو خدا خبره د نصوص صریحونو خلاف ده مشکای شریف باب لیلم کې د رښتما صباح کې حدیث ده نبی علی السلام فرمایلی زامات ابن ادمه ان قتاملو الا من ثلاث بنده مر شو عمل ختم شو ني سيخ پر بخنه عمل نه دریش زون عادت پیدا یو من ولدن صالح یذولا د من صدقاتین جاریاتین د من علم عالم و دینی دني ذکر له خورکل له دا फायदा ورته رسید پیغمبر اسلام خو ان قتاملو عملي ختم شو او ته نه په خبره کې ورلا او مرقاتو جلدول دو سو یو کم یا کی په باب دو وفات د نبی اسلام کی ذکر کای مرقات جلد دو سوا او یو کم او یاکین پا باب دو فات دو نبی علیہ السلام کی ذکر کئی سوالا کسولات مودعین للأحیاء والأموات نبی علیہ السلام پاگا شعاداو دو حود بان جنازه اکرا کسولات مودعین پشان دو منز دو روسخطون کی جندو درا امرو درا دا دې جنازه او چرچمړو ژوندې رو کړو ن مولا ال رحم الله وې چې دا ژوندو روث تول سي اما الاحياء ارجه ژوندو من بينهم نبي الرسول تلل ژوندې پځې روث چې نبي الرسول مرشو د ژوند او بیا وای هر شي دمړو ستوواله عوام مال اموات فبيقت ادوائه و استغفاري لهم دمړو ستووالداري چې مخکبه نه بي سلام مړو له بخنه وتا دعا غاني مې چوس مړ شو بيقت ادوائه و استغفاري لهم اس بخنشو ملائل خیر رحمه وی. بخنه شوته مولاي الغار رحم الله وي اغه بخنه سشفه اغه بخنه نشوته اوته شنا باندې چې خبر تراغو بخنه ولو او تاسو منو, پیغمبر منو. ملالق خدا پیغمبر د حدیثونو مولا ال قاری سے حدیث سوجه دا صلی الله صلات مو دین له حي او اموات هغه دمړو او دا چې د دعا او استغفار او لقطه د باندې چې منو ګستا باندې چې جمعه تراغله جمعه کی میچایې کړلې اور زابر پاسو من کوي واه وي نبي سلام واي چي میچاجیو کنده وسره باندې چي فراشه جمعات میچو زنه باندې چي میچاجیو کرتو ام چا دي باندې چي کارو کوتو هاګه بل خبردارا چې دا خبره په سرینو په لفظ ذقیق ما نقل کړل قیل ویل شوی قیله پارہ تمریز راځي دا کمزور واقعدا د دې په سند کې ہے سم توایید بخاری دا غاره کی نقل کوي جشیاتون دا شیاله کانه زیبو د تورو جوړول خلقو نسائی د هسمتو ای بارے کی وای متروک الحدیث دا, دا خبره به نه باندې ابن حذی دا غاره بارے کی وای زول حدیث مطلب پیغمبر احادیث جوړول دا شیومنګل تری وید قران سنتو مقابله کې څنګه هغه سکی بل خبره دا دا چې دا ایيات خو د حيات د نبی سرسلام سر لږي د دغ منافیقانو باره ک الله فرمای که دی منافیقانو په ځان د زلم کړیوي بیا ستا خوا د راغلیې تاولله بخ وتې نهخ وه تا د جنون وقعې ده زمر واقع نه ده چې په زمر نه مضو بخه به غواړي د جدله تووااب حيمه پهله ورې قسمی دی صاحب رب ایمان والا ندی دیو ایمان والا نکی ترغی ورکی ارتباط سنت تا تردی چی پیسلو کی پتا پیما پاغسکی شجرہ بین اوم چی پیخشی دیو ترمنزا دا دیو پا منز کی چی سب پیخشی پتاو پیسلک ایم تو آدائی ک خادی ک غمی پی جنازائی سب سنتو پیسلک ایم ثم لا يجوز ببنومی بیان بو سین په خپل کې هر جن مما قضو اتا داгина چتا ورته بسره کړل تنگیږي ونه او وسلم تسلیما دریم گردن می دی گردن می شو دانو چه واده سب طریقو کنه بیا خلګوله پی غور نور کنه بیا یارب یا بجورې واچ کوم همیشه دا پاړه گردن کې دی هر مامله سب طریقې په نه قتم لام کم پر سپ په توان خوسه کوم چې ې په نفسونه خروو من دیارې کوم یو د کورونو نه نه به اوړ دا کار مګ لک د دوونه کم پ ستا په تابیدارې کې مر لا کو بیا خوې نه کوه ستا خو په کې نمري مجلی کنو او د ورهسم او یوااش خلاب ت جوي که نه د ماشرې خلاب توديې که نه ما وعن الا قلمون ولو انهم قد يفعلوا كدا هغه جواز کې د په هغه لکه ان خیر اللهم دا غره وجودر واست شد تسبیح او ډیر زیات د مضبوط وارينا د ثواب او شد تسبیح زیات مضبوط د ثوابنا ثواب ولاله ډیر ور کړو په دې پیغمبر تابع دي دا ریکړې و اذا الله ته دا وخت ور کړې ما جوړتا د خپل درنا اجر عظیمه ثواب لوي پهلا د <تصفح> نام او کل کړی و مادیوده سرراتته مستقيه پهنی غلار نوو تیل لاسوو چې خبرو مندارله او د رسول پهلای ک داکسانمال نه سر داکسان نهدي د بیشارت شو ا ملهم چې نام کړی د الله پاغې منن نهبی نه چامبیې اوسیی کې نه او اشتیاون کې اوګ صدی کو دا مرګري او شوده او شووادهدي اوثمان او داغ او تمام و ا س و ا ل ی ہ ی و ن ی ک ا ن د ی ت م ا م س ہ ا ب ا و د ر و ذ ا م ی ر ب